مختصر مسئلہ دے الہ بیانیم او دو صفات با اللہ ذکر کے یوحی و یمیتو لا الہ الا ایلا اہو د دے حد ما سی وعد آگنام یوحی و یمیتو افتدا که ما تاوستویلو چیم اللہ رب دے مانا دا چی په جوان کوو جو مر چتن د دنیا پهژ جوون دی دی بیام دله په تربیت کې او کله چې د دنیا جو ختم شونو بیا دله په تربیت کې دی ورې دله تربیت نه چرته د بار کې دی نه شي د وجه الله تفصیل د رووبیت کې فرما یې دغ ذاات دی چې جووندي کویم حات پر کې انسانانوتن. یوازې انسانان نه بلکې تمام مخلوقات تمام جانور او الله حیات ورکوین او يميت او موت برابرولين په تمام انسانانو باندې نمالک د حیات الله دی او مالک د موت چې دی نو هغه هم الله دی ربكم و رب آبائکم الاولين تاسو پالنه کوونکې ده او د غرنې پااره کوون کې ستاسو د مشرانو مخو چې کوم تیر شو داغو مبل الله دی بل هم في شکې یا لاون فرتقې او متات سماو دخواان مین دا او جرد او دا عزرااب دی د معیت نه و مایت ک الله فرما کو مکنین ک چرته تاسو یقین کوون کیم. الله داغه نه ازراب یقین سره کوي قران سره مزاق کوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم سره استهزاء او ټوکي کوي بلهم في شك يلعبون بلک دا, دا مکه والام اگر چې قران موجود دي اگر چې مالنګ د قران موجود دي یام دو په شک دي يلعبون لبی کوي فرداکم یوم تتسموا بدخان مبین تخویف ورکی اللہ مکیوالا وتر چه د مکیوالا وترسو بتا سو انکار کې مبتلاي دا الله دا عذاب نه یریږي نا الله وی انتظار او کا زم نبی یم یوم چې ذرف د لپاره فرتق یوم ا د هغه رزی چخکارو کی اسمان لګی خکارام تاتيب ما د خارکولو وین ځکه د دغه دخان راوستون کې چدين وغه لا دي اسمان نه دي اسمان بخارګي یعنی اسمان طرف ته وي بعض علما لیکي چې سمانه مراد حقيقي اسمان ده او فیصله چون کې ورکي چې دغه لګیما دوی جنہ حقيقي اسمان مراد ده دویم قول لای چ سمانا مراد حقيقي اسمان نه ده بلکی فضا مراد ده فضا چې دې فضا کې به لوګې کار شي لوګې واضحه لوګې وایي بیا دې لوګې اختلاف ده چې دا کم لوګې ده مشهور احوال په دې کې بیا درید ابن کثیر لکیم ابن جریر لکیم امام راضی رحیم اللہ درنگ نور عجل مفسرین لکی ورمبرین قول دایا دخانی مبین نمراد قحط سالی دا باران نو ابنشی او یولویا قحط سالی برایشی پا مکیہ والا ہوا بانده او پده ای قول باند دی ایبنی مسود رضی اللہ عنہ روایت موجود دے حدیث کی رازی ابن مسعود فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کبرہ خدا مدنی طرف روان شو نخیرے وکړي او د الفاظ یو اللهم سبان کسب یوسف یا الله که سالی روانې بدو باندې پشان که سالې د یوسف علی السلام نو فخذتهم سنه قالون براغل خطرناک قالون حَتَّى كَرَّ الْجُلُودَ تَرْدِي چي بیا به سرمني کوللي د مردارو خ مِنَ الْجُوعِ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَاهُ هَائِيَ الدُّخَانَ دلګي یوته اسمان طرف تکتل نو یو لګي مخکاره کې دم دګي ف ابو سفيان ابو سفيان مديني منوره تراګي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوچی یا محمدو انکا جیتب تعمر بطاعت اللہ و بصیلت الرحیم اے محمدہ تو حکم کے خلقو تاچی دا اللہ اطاعت کوئے یا دا اللہ تابداری کوئے او تو حکم کے خلقو تاچی دا صلی اللہ رحمائی و این قومک قدھا لکو فدع اللہ لہم قوم دے تباکی گی قریش تباکی گی قہد سالے کی مبتلا دی لہذا دعا غواڑا غونچې الله او له آرام ورګین نو الله د آیات راولېغو خازن لګی فرتقب یومتا د سماو به دوخان مبین نو د قول مطابق بیا الناس له مراد چې د خاص خلق ده ښا یخص الناس کې خاص خلق د چاغه د مکه وال دی ځکه دخان چې دین نو خاص شو عاد سالم مراد شو نو انناس نو مراد چه د خاص خلق دي چاغه د مكي والا دي داونو منه قول شو دوهم قول د عبد الله ابن عباس ته د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهم دو فرمایي چې دو خان نو مراد چه دي دا د قیامت پر نخو خو کې او نه او دا ما خطرناک لګيوي چې د ادن پهه اړ نه براوزي ادن دغې نه خطرناک خطرناال لغې راوزي او اور پسې بیا چې د نوور را ووزي او داغ ور لګې به تمام دنیا چې دغ لګې سره متاثر شي. او داسې خطرناک لګې به چې دا لغې بعد د انسانانو په پوزو کې داخل شي د انسانانو پهسترګو کې به داخل شي. او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دي لوګي سره تمام انسانان متاثر شيکا او تر دې پوره چې مسلمانان به هم د دي لوګینو متاثر شيم خو دومره فرق مې چې مسلمان مانه صرف زکام ولګي زکام او کافران چې دی نه هو با په دي لوګي سره ډیر متاثر شي او ډیر کافران باندې سره مرداري کیږي علي مرتضا رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا نو گے وسلیخ رضی چلیږي سلیخ رضی او دا نو گے بیا واپس کی کافرانو کی بدلنه کی کافرانو کی علاوه تي مسلمانان محفوظ ساتین دا قول د علی المرتضا ابن کسیرم لکې ابن جریرم لکې نو پدی صورت کې بیا دخان نه مراد بګې او یخش الناس الناس نه مراد تمام انسانان د دنیا دی اگا مسلمانان دیو که کافران دیکھا خوزیات متاثر رکی گی با کافر او مسلمانانو باندی با صرف زکام لگی درہم قول ابن کسیر لکی دا عبد الرحمن اعراج قول اکثر مفسرین لکی چی دخان نمورات چی دیم دا دلو دزمکی دا چی کلا مکفتا کی گیم صحاب اکرام حملہ کی با کافرانو باندیم دا هغه ورک چې نو یو لوی دوله د ځمکې نوچ ته شي لوی دوله الله دغه دولي ته چې د به دوخانی مبین وي دا قول امام قرطبي رحم الله عليهم لکې لیکن د دې قول مطلق ابن کثیر لکې چې هاذ القول قريب جدا بل من منکرن دا قول وی دې ناشنا ده بلکې منکر ده امام علوسي رحم الله په دې درو اقوال کې دیم قول ترجیح ورکړي ده او بازی مفسرین چې چی دیدو منی قول ترجیح ورکڑید فالتاکیب یومتا دی سماو بی دخانی مبین انتظار رکا چی کاربکی اسمان بی دخانی مبین نگیخ کارام یخشن ناس آزازا من علیم یخشا کی زمین راجی دی دخان تا چی پت بکی آغا دخان انسانان طول دا به عذاب دردنا کوي رمپ ناک شفا نه مؤمنون به نه کله چې دا لغې راشین ش ب وختې او بیا تمام خلق کې دله ته تووجی شي اگر چې کافران دي اگر چې د چین کافران دی دورس کاافاندي د امریک کافران دی دی لغې سره چې متاثره شي نو بیا به الله طرفته تووج کېږې ټولخ. دغه دی وخت را مونږ غورو کرونا وایرس راغله دي د موسو کرونا سیرف متاثر ده چې زو کام پوری دا مرز چې دین واټه کوي نو کافرانو سره پوره متاثر دی نو کله چې دا لوګه راشي نو تمام خلک به الله طرف ته بیا توجیه شي سجدې وکړي رکوع کړي او دوا غانی به غاری کافرانو با, با مومنان توي چا خپل رب ته وای چې د عذابونه لري کی ربانا نو دو به چې زمونږ ربال لري کی مونږ نه عذاب مونږ ایمان وروړون کیو داغه وخت به دو ایمان راړي لیکن ان لهم الذکران څنګه کېد شه د طار نصیحت قبلول مظهریږي چې ان مند اينه دي او دیتا استفحام انکاری وی لیکی گی سنگب کی دیشی دو نسیت قبل اول وقد جاہا ہم رسول مبین او حال دا چراغل او دو ترسل کارام دو قرآن صفت کیم اللہ مبین وی لیو دو ام آیات کی والکتاب المبین او دخان تم اللہ مبین وی خان دل دکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ مبین وی ماندا چې رسول الله راغلو واځي احکامات د کتاب الله دوت بیانول او د دوی پیغام نه دي ثم تولوا انحو وقالو معلم مجنون بیا مخواړو دو وقالو دوه معلم شاګرد مجنون لونه سورت النحل کی وراشی انما يعلمه بشر چند تا تعلیم ورکي يو بشر او يا شیطان ته د معلم دي لہذا ده کاهن دي نو دا خبره داد مخکنی آیات چې الله فرمایل ان لهو الذکران څنګه نسیت کې دي شیدو څنګه نسیت بدو قبول کی زګا کم پیغمبر چې دوته د نسيت کتاب بیانې موږ ته لیونې وایي دا بیا سبب دې دواز نه د محرومه کېدو انکا اشف عنازاب قلیلا انکم عائدون مخکې چې کوم دغه اقوال ذکر شلم کلمونه خپل واغستې شې چې دوخان نه مراد چې دې نو کهاه سالی ده ن عین نا کاشف العذاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم موږ عذاب لري کوو ابو سفيان نا غره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چی ته دعا وونه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا و وختام د پیغمبر په دعا باندې الله رب العزت آ که ساری دم کې لري قلیلا زمانا قلیلا یا عذابا قلیلا لکه عذاب به مون کوم تریا وخت ته پوری هغه وخت سه چې کلا جنگي بدر وشو زکا جنگي بدر چې کلا راګن د ماشران د مکه ټول مردار شي دا لعنت شي ومکه کې خورشید د دوپ و دو جبان دی زکه دود پیغمبر نه قدر وکړه او که چرته دوخاني مبین نه مراد دویم قول واغسته شي چې هغه لوګیدیا د غرانګې ورده دا اناکاشف النزاب قلیلن نکمایدون چې خلک به ایمان راړي مؤمنان به دواګان او کې مسلمانان به دواګان او غاړي یو وخت به بری ولله دالو ګلري کې قلیل زمانہ مراد د چې بیا به قیامت قائم شي انکمایدون یقینا تاسو واپس کې گئے کفرتان دا کوفرت چې ستاسو په اسیدانو دا د زه دا او د عناج عناج او لگا الله خپل ته کې فرمای کوم غ رحم کو په دوه باندې وکشف نامه من زر لالج فی طغیان یامه کوم غ د دو په جلاګانو دا عذاب لري کو نبیان دو داخلي کی په سرکشه کیامه سرګردانی خان انکم عائدون الله چې وی یقینا تاسو واپس کیدوم کې کفر تا نما کې چې ویلو ان ربنا شف ان العذاب انا مؤمنون ان مېږي چې دوه ایمان نه راړي صرف د عذاب نه تنگ دي چې د عذاب لريشي یوم انبتشل بادشاہتن کبرا ان منتقمون یوم نمراد ید دنیا یوم ده امراد د جناګي بدر دی چې جناګي بدر لا پوری د عذاب لري کو د دې مکه والو کلا چې بدر وشو بیا د سرداران د دو دوه مردار شي ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې یوم نمراد د دنیا رځ دا او جناګي بدر بعض العلماء لیکي چې مراد د یوم ن د قیامت رځ یا ما غرس جو بني ومن پنيول ولي سراح النام انتقمون يقینا من بدلا غستون کیو انتقام هغه بدلت اله کی چداغه سرحد نه ښه مسلسل انتقام یو انتقام وین اواغ انتقام ختمي غن نه دغه انتقام چدين دا دغه کافر انتقام دی چله ته اخلي دا انتقام به ختمي نه ولقد فطننا قبلهم قام فرعون وجاءهم رسول كريم تخفيف دنیوی الله ارګيب واقعده فرعونانو اور په د دې بیا مکه نو آیاتونو آیاتونو سره بالکل دی هغه دا چې مکه نو آیاتونو کې د مکه والو بداحثه ذکر شو چې سختی پر عالم اینا مؤمنون دغه رنگی سختی راغله را وا فرعونانو باندې او او بیاران مسایلی اسلام خواهده او ارده ایچی رب ندواه او در لکه زخرف کې تیرش لگنه منگا سایده او در اینجا در اینجا دیگه او او ازاب گیر افتارکلو او او او ازاب گیر افتارکلو وَلَقَدْفَتْنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ او یکی نه عذاب راوستې موږ په بوخانو باندې قوم د فرعون باندې هم چې مبدل منه او قوم فرعون چې د ناګینا بدلی بعض وخت نه ځکه قوم ندیرو وجاء رسولون کریم او راغلی واغتا رسول کریم اند الله اند الناس بنی ز الله دې عزت مندوم او بنی ز بنی اسرایلم دې عزت مند وکه مراد دینا موسیٰ علیہ السلام دے نصب اعتبار سر عزت مندو حسب لحاظ سرم عزت مندو او ذات اعتبار سرم عزت مندو خوا دکا اللہ چا انبیاء را لگین و کریم را لگین او دا اللہ دا فرعون کو مقابلہ کیو بھی خوا ماقنی صورت کی فرعون موسیٰ علیہ السلام تمہین بھی لیو اللہ فرمائننا کریم دے ان ادو الی عباد الله انی لکم رسولن امین په دې کې د توجيهات دي یو توجيهات ادو فعل لې او د دې مفعول چې دی نو هغه تمامیمن حذف ده او عباد الله چې دی نو منادا ده او حرف ندا حذف ده یا عباد الله او اصل عبارت ده ادو الی حق الله من الايمان و قبول الدعوه یا عباد الله روح المانی لکی ادا کہ حق اللهم جګه ایمان دیو دعوت قبول دی ا د الله بندګانو یو توجید او ادم توجید اچ ادو فعلن عباد الله چیندا مفل به دی او ادو پاند ارسلو دیکھا ارسلو الیہ عباد اللہ او عباد الله مراد چلے بنی اسرائیل دی ادو الیہ ارسلو الیہ بنی اسرائیل مراد دی آزاد کې کے اقبتیانو بنی اسرائیل لگ سورت عراف آیت نمبر ایک او ایک سو پانچو گرے تسو سورت آراف آیت نمبر ایک سو چار او ایک سو پانچ قَدْ جِتُكُمْ بِبَيِّنَتِ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِ الْمَعْجَبَنِ إِسْرَائِيلِ مَا تَوْسْتَوَازِحَ دَلِلَّا وَرَدِهِ دَجَانِبَ دَرَبْسَدَا سُنَا لِهَا زَاُولَهِمَا سَرَبَنِ إِسْرَائِيلِ <مالتے> والتوین او فرسل مایه بنی اسرائیل ادل دکه وچ ادو الی عباد الله دل دکه علت بیان کچ داد الله بندگان دی بنی اسرائیل اے فرعون استا غلامان نه دی پریګ دا آزاد کدو چې دا الله عبادت وکي په آزاد طریقہ <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> ان ادویلی ی ایباد الله انی لکم رسول امین او موسی علی السلام خپل صفت ذکر کیخه رسول امین چې زه رسول يم امانتدار او مهمان دا صفت چې دی پیغمبر خپل او ویلی شي لیکن کریم پیغمبر خپل نشي ویری موسی علی السلام نشي ویری د او جنادو صفط الله ذکر کله موسی السلام او جاء عمر رسول کریم او زمون پیغمبر چې ده کریم ویل شي دا حدیث کی رازیانه ابن کریم له کریم زیمه کریم ما او د کریم زیمه ان ادو الی ایباد الله ان لکم رسول امین ان ادو نہ مق قال لهم مقدر دیکھا قال لهم فی الدعوه ان ادو الله موسی علیہ السلام ورته په دعوت کیوی چم راه کایماتہ بندگان د الله جگ بنی اسرائیل دی او یا چره ادو الیہ ادا کید الله حق ادا الله بندګانو په بدی صورت کې به عباد الله خطاب کیپتانو تم دی بنی اسرائیل توم دی ادي په لیکي امر بالمعروف دعوت باغ ای چاغ مشتمل وی په دو خبرو باندې یو امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادو الی ای عباد الله دا امر معروف دی اور بسیچ دی الله تعالی علالم دته لیکي کی نهی عن المنکر ان لکم یقینا زینتا طاری رسول امین رسول امانت دار دا دلیل دی په خبره باندې چې اومنت دا د رسول امانت ده خامه نومت رسول تعالی کول به کار دي کنه بني اسرائيل د موسی عليه السلام او فرعون به قاب شید او خیانت به کی کین په ټوک پرچونی جانم تو ورزین دا امانت چې ده امین موسی عليه السلام تعالی کوي غیر د دو اسلام کې او تربیته وکي و الله تعالی او تکبر مکه بالا باندې بشکا ما راوته او دلیل کارا و ان یوست ربی و قوم د قتل اراده وکلن د قوم نه د بچاو د پاره د الله پادر کی پناه نیوی هر پیغمبر د الله پادر کی پناه نیولی دخا نو موسی علیہ السلام فرمایلی یقینا پنا غالم پر بښنه پرب س تاسو د دینه چې تاسو ما قتل غېم اعوذ تو چې د ماضی من مند مضارع دیخم دا مطلب نه چې ما پنا غوښتې ده دا. دا مطلب ده چې پنا غالم الترجمون غټی وشتل جیل کې بند او قتل کو وائل لم تمنو لفاتذون او كتاب سويمان نرانه پما باندي نو معنا پگينار شاين داس په ختام کې دويم انذار دي خم او عبارت کې تقدیر دي زکه مخ کې ویلوی چې ان ادو الیه عباد الله حالته کې دعوت دي ایمانو دیو جنا دلته کې یو جانب چې دن او حذف دي اغا دا ان امنتم لي که تاسو ایمان نو کامیاب بشه ای و ایلم تؤمنو لی فاعت زلون که ایمان نرالی نمانا پا کناره شه ای مال تکلیف مراکوائی مال تکلیف مراکوائی ترجیب چه ده حق و ده باطل بدرمیان کی فیصله وشي یا مان دا فاعت زلون مان جدا شه ما او زما امانت چې بنی اسرائیل دی. منګه ايلاده پر دیچې موږ د علما حقوق کو په صحیح طریقه بعض علماء لیکي چې ایمان لغوي مراد ده ایمان لغوي مراد ده چاږي تصدیق ویلې کی ایمان شرعي مراد نه ده او دی دې په احسان چاږي په صحیح لې سره رکھےږي زکات چې صله کلام نو بیا ایمان لغوي وی ان لم تؤمنو لي او چی سلکی بارا شنی بیا ایمان شرعی مرادوی کھا دکا آمن تو باللہ سم مستقیم آمن تو باللہ پس چې چی بارا شنی بیا شرعی ایمان مرادوی فدعا ربه ان هاولئی قوم مجرمون دا قوم دا تقزیب او جبانی موسیل اسلام با دعا اکلا اگر سورت ایونس آیت نمر اٹاسی کی اللہ فرمائی كي موسى عليه السلام وي ربنات مي سلام والهم واشدو دالان قلوبهم فلا يمنو حتى اي رول الزاب الالي يا مال دي دولار كرعي دا عمال و جباني دا شوی دي دا مصر دا مال کوتاكي دا مصر مال اللہ کوتاكي خوا دا باکستان مال رول و کوتا. کوتاوالي تروان دي خوا رول ورزيگي ورزيگي ورځي کې پدې چې قانون اسلام نافذ نه ککنه پدغه ډول ډالر څومره بره او اود پاکستان روپۍ چې نه واغه راو ورځي دا. دا مال کوټکی کې پدې چې کرام حاکمان او ریه ټول بغاوتو کې دالانو د دین مخالفتو کې موسی عليه السلام خېرې وکړي چې زما رباتو مال کوټکه د مصر پیسې چې نه وا کوټه شو او دا سه کوټش وا چې کې دینار او درهم پروتو اغزه کې داغنه غټه جوړه شو الله او په بدل یو او دا داغو داو چې کم د آرام ځای نو بسترې وي کورسیا ني وي الله اغه ته چې دې چیندخانو لېګل دا غرانګي سپګه الله ولېګلې نو څړې به وګيو او سالن به ځان کو او نوره به تیار کړم لیکن کلمه چا نوره خلی ته نزدې کړم نغب د سپګونه د کړشو دغه رنگي وبو بسکلی خه رانه وبو په ګلاس کې لیکن کلمه چې شونډه ته نزدې کړې اللهباغه وبته کسره کې وینبشوا سوره یعراف کې الله داوا کوي ذکر کوي ود د آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين دا موسی علی السلام خیره وچ الله بضو له لکھم والا والوں تعالی خی چستا سو انجام بوم ګره د فرعونانو پشانوی ایمان دارې پدی کی نجات ته فدا ربهم وفریاد کو موسی علی السلام خپل رب ته اچ یقینا داخل القوم مجرمان دین دا مجرمون چدې دا سبب د خیرو دی او جرم او گناہ تیلے کی گی چی سرگن بھی کم فاسر بی بادی لیلن انکم متباؤون و ترکی الوحر عبارت کې ان دماج دعا قبول شوا خیری قبول شوا خیر شو او تقدیر عبارت دا دیں قلنا له بعد الاجابتی منګر تووید ایجابت نروستو چې کله د اخری قبول شي اوروحل معنی کې لیکي چې فاء اثر ف اثر کې چفاده نو او د دې شرط چې دن وا حذف دي هغه دا, دا. دا ان کان الامر کما تقول استاد قوم معاملات دغه شانتدا چې مجرمان دی او پتا ایمان نه راړي او ته مجبور خپل بخیر وباندي نفاس ری عبادی او زما بندگان بوزہ کم بندگان چې مخ کې ورتویل ادو الیا عباد اللہ بني اسرائیل زما بندگان بوزہ لیلن د شپې اقولنن په دې باندې تنوین داخل کړی دی ښا چې ټولهش په مراد نه ده بلکې او حصہ د شپې مراد ده چې هغه ته لیکي کیږي آخري حصہ تعداد التحجد ټایم دی زکه دا حجرت چه ته بنی اسرائيل او د مصر نه دا دا د الله رضا لپاره کار دی دا عبادت شو کنه د عبادت واخشدن واغ اخيري وخت دی په دغه بنیاد مفسرین لیکي چې لین نمراد د تہجد وخت دی اخيري وخت دی او دا وخت داسې چدي کی فساق او فجار چدي غافل ودی لہذا کبدیان په دغه وخت کې دځي کوي او پیزونه باچې د واپراتې په دغې وختې تاسو وځای دغې وختې او بل د شپې سفر دی د شپې په سفر کې براکتون زیاتوي که بل موسم ګرم دی نو در ې با ګرممی وي د شپې وځای چې په دماو په آرام حجرت و تاسو تاسولارړ ش ی سوی بئ او پریشانانی بنی. فاسری به عبادین روان کا زما بندگان چې بني اسرائیل دین له لور نش پهیم انکم متتابون دې کې تعلیم ورکه چې سفر کې باغافل کېږي نه غره دشمنتا کې اطلاع ملا او شوا زکا اسرائیل خصوص د درې کسان نه دین اصل 200 کسان دی او پراله قدم او بیا ما شمان بچیوم دی وسره مشران دی او کشران دی په دې کې مازورهم دي ټوخوا والدين اسوک بتلني شي سو په فریاد کې جاړي باندې نزايره حکومت په خبريږي بتعليم ورکه انكم متتبون يقينا تاسو په سبه عادتلل کې ديش دشمن بتاسو په سراو دي فرعون بتاسو په سراو دي دې ته اطلاع على الغيب چې موسی عليه السلام تالله د غيب اطلاع ورکه لخن دا معجزات موسی علی السلام شو انبیاء و تعالی د بعضی مغربات اطلاع ورکړي فاصر به بعدین روان کا زما بندگان چې بنی اسرائیل د لین اندشبین انکم متبعون یقینا تاسو به صبتل کې دیشین واترو کېل بحر رحمان انهم جند مغرقون عبارت کې اندماج دی بنی اسرائیل وتل چ څنګه ورته الله ویني او حکم مطابق روان شو د شپه او بیا چورته الله ویني نو چتا صبح سپه دا درتل کې د شي دشمن ته اطلاع علاوه شو فرعون دا وته دادی او دادی او دادی سوره اعراف کې تفصیل ده خو لخر ګوټه دې مونږه غو سکي دا چل کې واغ چل کی. فوج ور پسيو وخکه او د بيستورونه او ترخه اخبل مکانات نو وتل اخبل د کوټو د جائداد ناخبل د نعمتونو نو وتل الله وحکل خان نجلال بني اسرائيل پسيو راسي دل چې دو مونږه سګي بني اسرائيل چې وکتل رښتو بني اسرائيل رښتو فروانيان دی او الله حکم وکو فذر لهم طریقاً في البحرية بصل لا تخاف درکاً ولا تخشاهم سورة تواحایت تمر ستتر دلتاو لگا سمندر او وخب سمندر او چهو با انو آئے کلار جوڑی شوی نوم اس دوی اری دی یاو دو فرعون لانده کی دل یاو دوی ام سمندر لاندې کی الله اللہ فرمائے لا تخاف درکاً ولا تخشاهم دو نمائی اری گئے لارې جوړې شوې بنی اسرائیل ډېر په عزت سره ډېر په احترام سره پوری وتل د دې تل کې په امانت کې حفاظت کول خام موسی السلام د امانت حفاظت کول خام فرعونیان نه بچ کړو ا د پوری وتل نه پاګنارو کې فرعون را روان شو فرعون چې را روان شو دلته کې بنی اسایل پریشان شنه چې دوی هم په فرعون شله موسیٰ علیہ السلام اراده وکچه امسا بیا رواچی سمندر لا چه سمندر روان شي چرتا امسا تو ګور او چرتا سمندر او درولو تو ګور سمندر روانو لتو دا سرګند دلیل له سورۃ یوسف کې مولا ادریس کاندې لوي رحم الله معرفت القرآن کې لې کې چې معجزات د نبی په اختیار کې ني ګوري دا حقیقت کې فعل الله وی دا الله فعل وی موسیٰ علیہ السلام ارادا اوکل چمسا روا الله اللہ حکم راولے گو وطرو کل بحر رحوان موسیٰ پریگ دا سمندر اولاد رحوان اولاد پریگ دا تفسیری کبیر معنی کی ساکنن چھو اولاد بی بلا معنی رحوان اصل کیرے گی کلا اولاد ہوتا خوافر اللاری داتا گشانت پریگ دا وَلَيْزَكَئِنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ یقیناندا لھکر دے اگر کرش وے د اللہ فیصلدا چپدے لارو کی فرعونیاں غرق کی گی خان د اللہ قدرت د گورا یو سمندر دین بنی اسرائیل دا پار د نجات سبب ہو گرجے د او قبطیان دا پار چرےن تباہی سبب ہو گرجے د زمان ابھی د گا یوم کدہ د گا یو زے دے د متال پار د امن زے گرزی او مکی والو دا پار و تباہی زے دا جند مغركون چې د د هم امر علت دي او ترق علت دي او صورت توه 78 پهولې کې فغشيهم من الیم ماغشيهم یو خطرناک طوفان راګیر کلو دو کم ترکو من جنات و عیونی و زرع و کریم و نامت کانوا فاکین الله د فرونینانو د مال تذکره کوي ځان پ کون جوړړی بهترین مصر عاد کړ په مال باندې د آاسار فرون چر ککیږي میراض د فرون دا پاتې شو الله فرما ډیر پرې خو د لاغو منجنات د باغون نه چشمونونه او ضررو نو د فستتون او مقامین کریم او مقامات چې د حزت والم فرون چه د خپل کټ د سونې جوړ کړی کوې د سون او مظهری ل دا ټول دی عزت ځونه دا تې پاتېخه و ناممت په فتحی د نون سره دی او یو کرا چې دی په کې د ن سرم د متین ځکه نعمت او نعمت ویل کېږې عرضزی فی دی ته و ناممت زی سامان کاوفیفا کې چې دو په کې مض ستې اللہ ادخوا سی مونگا اوکڑا خواه مونگ دا عباد نو وقت کل مونگ دا مسته نو وقت کل و اورسنا قومن آخرین او پات کلو مونگ دا طول نیمتو نا قومبل تا قومبل نموراد چده بنی اسرائیل دی نبیاد دیکھ که ماتا استمخ کی وزی اختلاف د مفسرین دی چایا بنی اسرائیل فورا نمیصر طواب شیو اگر یا کروستو تللی دی نوم باری محیط کی لکی امام اندلوسی رحمه اللہم کی بنی اسرائیل پتا گا وقت کی رجعو الى مصر بعد حلاق کی فیرعون فیرعون چه حلاق شو مدگ مکانا دو تالا بنی اسرائیل واپس کلخا دالا دو قدرت کرشمی دی آغا بنی اسرائیل چه چکی داری بے کولا آ فیرعون تی سخ سخ کارون آغستل الله رب العزت د فرانیانو کوٹو داود اسلام اسلام او د کوټو مالکان کله داود باهونو الله مالکان کله د هجرت برکت موسی السلام ورته فرمایل چې سار وختي بهوزه موسی السلام حکم ته غاړه کی خو ده هجرت برکت دا چې اوتل سار وختي او په بل سهار چې دهنو باري موحیت لګی چلنه هغه کوټو بنی اسرائیل اسرایل واپس کړه او د عزت او د مالکانو په حیثیت چې دوی اوس په مصر کې ژوند کوي تیرایي او د مصر بادشاه الله بنی اسرائیل دوی واپس لخوا امام مندلوسی رحم الله علیه کی چې په دغه دو واپس لاړل او با کوټو کې اواز شنه دیم قول امام راضي رحم الله دې هغه فرمایي چې په دغه وخت کې نو واپس شوي خان الله ربو عزت بنی اسرائیل او قصونو کې چې دی داغې مال نفرت پیدا چې دامان نه په کارې کي ګوره فرون نه په کار نه شو. موږه به په کار شي ځکه ل حاد سر نه ما شوه فرون غرق شو کپتیان تبا له د یو لوی خوف پیدا شو په داغ جاابې اسرائیل چې د می سر تواپس نهنشلو بلکې شام تل. بیا پهشان ک آباد آباد او تردي چې دا د اسلام راغیم. ب داوود علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې چې د مصر کې عبادت شل او ابن کثیر البدایه والنهایه کوم دا قول نقل کین زکا په زمانہ دا داوود علیہ الصلات والسلام کې د مصر حکومت شېنو بنی اسرائیل ته ویل شو داغه نه مخ کې نه دی ویل فما بغتلیه المسما والارض وما كانوا منذرین الله بیانې د فرعون ذلت دمرلویا حادثه او شوا حکومت تباشو وزیران گورنران تباشلم او پورا فوج د مصر هغه سمندر لاوکو سمندر په مخه کوم افرانهم الله سمندر کې دبا کوم دمرلویا حادثه او شوا په کار دا چې چا په جړه کړې نه ظالم منسوب جړه نه کې اللہ فرمایے فما بقت نجلاو نکلا الیم بضوانی اسمان والارض ونظمکم دونك ولدی بده کی یو قول دا چې حقیقی جڑا مراد ده د زمین او اسمان حقیقی جڑا مراد ده د گیمنی جریر ریات نقل کيم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلام مومن په سفر کې وفات شي نو دغه پدما نسو جڑا کون کې نهي پز مکه چې کوم زهن ما د سجدې له زینو چې دینو جلا کوي خام او کوستو نه حنانم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کلا هغه هغه ستنا پری خو ده نو هغه په جڑا شوخم صحاب کرام داږي جڑا وری دلیل دے دی په دې خبره باندې چې هر مخلوق د الله د بندا په فراق باندې جڑا کوي د ابن جریر لیکي چې کلا یو مومن په سفر کې وفات چي او په دمانه جڑا کې ان کې ني د زمین او اسمان په دمانه جڑا کې اسمان کياغه دروازه چې په کومه دروازه منته ته امان په بره تخي جيم اغه دروازه جڑا کې او د زموږ کياغه سي چې په کومه يو سوه باندې د سجدي لګولې فهم نو حقيقي جڑا مراد ده او دا حدیث سره امام ترمذی رحم الله خپل کتاب کې نقل کړي او د ابن عباس روایت ته مده چې حدیث کی راوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابن عبد الله فی السماء بابان یو بندا چې وی داګه پاسمان اسمان کې دوه دروازې وي بابن منه عملو منه عمله وبابن ينزل منه رزقهوم یو باب هغه چې پدیوان د عمل په برته خيږي او بل باب چې دی اغې چې باغیمه د درې زکرا کوزيږي فایز اما ته کله چې دی وفات شي دا دونه دروازې پدمنه جړه کی خان دا حقیقی جړه مراد شو دویم کولای چې جړه نه مراد چې دنو حقيقي جړه د زمين او اسمان نه دا مجازی جړه ده او مراد د اسمان نه چې نه اهل السما و مراد الارز دی. نا اسمان و جراغ او مراد د زمکه نه چي دي اهل الارض دي ناسمان والو په دونه جلا او کلام ان چي دي د زمکه والو په دونه جلا او کلام مندا چي جلا او پاغه زکي کیږي کی کی. چې کله یو لوی حادثه وي لوی حادثه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو د بعض صحابو سترګو کار پریخه خان بینای خپ نشو او با صحابا غوچي دا وو غو چې په کار پریخه او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگئی دستور گنیخ کی روانی اداعوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تطیب و ومیتام زمان نبیستا زندگی ام پاک وستا موت پاک تے خوا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتیو خوا بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنسبت دموت کی اور رہکنا او بیا خدبہ او بیلام او د الفاظو وچ من کانه یابود محمدن ف ان محمدن قد ماتهم چاچ د محمد عبادت کو نه غه وفات شو وه ایتکه به متزله د ابو بکر صدیق من استفتاء لگی وه هپیږه کن په یگی خبر دغه دغه چتا غا چا متزله وای چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم میت وای او باکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمیت وینوکن او قرآن نے استدلال کو چه انکا میتون و انہم میتون اما محمد اللہ <سؤال> رسول قد خلت من قبل ایر رسول افا اماتا اغمار صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات بانی صحاب اکرام اجراکڑی با امر رضی اللہ عنہ تورا رواغستا چه چا دعوی چې محمد وفات چه انزم سر قلم کما نون او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرخ بداس حالاتو کې مشر لبگار دا چې خپل مشرک حرمت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل مشر ولی چې دې کرامت کړه او دا مشر مشر ولی دا چې سیلال د قران نو کی قران نه استدلال کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات بعد فما بقى تلهم سماو والارض جلا اون کلا پاغو معنی د اسمان وال او نه د زمکی وال او نو آیات کې مجاز ده او مجاز د لږ کې ده په حذف د مضاف مضاف کله کلا حذف شي نبيا کلام حقیقتنا مجاز طرف تلال شي نسبت نسبته د مضاف له ته شو و ما کانو من سرنا دو او نو دو مهلت پر کله شي دو ته مهلت ملاو نه شو خان او خلیو من و تنگال کړي سمندر کې دوخ لیکنګالې شفخان ولاقد نجهنا بني اسرائيل من العذاب المهين من, من من العذاب المهين من فرعون انه كان اليم من المسرفين بني اسرائيل باندې الله انعامات ذکر کين اصل مقصد دې کې اصحاب النبي ته بشارت ته خان څنګه الله اصحاب د موسی عليه السلام بچل الله وتا سم بچي خان او هجرت بکوي هجرت او یعقینن نجات پر کړه مونږ بني د عذاب شرمون کینه من, من فرعون نه د من فرعون د عذاب شرمون کینه چونو فرعون خو دا من العذاب المهین بدل واقع واقعا اباظ العلماء لیکي چې من العذاب المهین مراد قتل د اولاد به حیا کول جنګای زنانه به حیا کول بني اسرائيل او خطرناک خدمتونه ته اغستل وګېټونو کې او درول د چوکیدارای په ځای باندې او درول الانکه مقام الله بني اسرایل لور کړو اولاد دی يعقوب عليه السلام فقار دا چې فرعون دوی ته دو خدمت کړې و کېبدیان دوی دو خدمت کړې و لیکن دا سي ون مشو کان علیه من المصرفین یقینا فرعون تکبر کاونکې د حد تجاوز کاونکې عالین هاغه مغرور متکبر تلیکيږي چې د بل قانون نه منې خان تر دې چې د الله قانون نه منې مسرفین اسراف کول په ظلم کې ماشومان بچی چیزه وبکول ابو خپی کول د رنگیت بني اسرائیل او مشرانو نه زنانا بیزته کول د حاملین نوم په دفترونو کې لیکل او بیا داغي تخقیق کول هغه به سه بار بار تل دا ټول زیاته وخا چې فرعون دې کې مبتلا و په دغه واجه سمندر کې बरबाद شو ولقد اخترناهم على علم من على العالمين دویم انعام الله ذکر کین او سبب د انعام اللهم الله بياني چا علم دی ښا او یقینا غرقړهم قد على علم سر علمنا د علم په وجه الله مقام ورک او هغه علم صرف یو علم ښا علم من عمل کول هغه حکم د هجرتوخه فاصر به عباده چې موسی السلام ورته فرمایله الله حکم دا چې هجرت وکې په دې یوي مسله باندې یو علم کړي وخا الله د دې برکت دم لنی عذاب نه محفوظ کله چې تن د علم په احکاماتو کې په یو حکم باندې عمل کړي الله غلصه ورګي دیر څور الله ورکړو او بلې ګټي او تنه چې هغه ته پره علم مې لاودې پره علم باندې عمل کړي الله بخوا دل ډیر نعمتونه ورکړي علم نه مراد علم د بني اسرایلو ده یو کول ده او دې له کېږي وجاد شرافت وجاد فضیلت دویم په لږ علم نه مراد علم د الله ده دا الله په علم کې دا خبره وا چې دوه مستحق ده د دې خبرې چې فرعونيان غرق لشي او مصر دود املاوشي او دود عزت ملاوشي علالمین دا جزئی فضیلت ته خان زکار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت چکو فضایل دي نو هغه کلی فضایل دي عمومي فضایل دي دا جزئی فضیلت دا عمومي او د کلی فضایل مقابله نشي کوره یو معنی دا دا یو معنی دا چې علالمین مراد دا هغه زمانه خلق دي وَآَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا هُمْ مُبِينَ درهم انعام او ورکلی مونگدو تانیمتونا آگا نیمتونا چپائی که امتحان خکارا ہو انعام خوده لیکن امتحان بومی بکیخا وفصرین لیکی چه من الآیات نمراد سمندر کلاری ورکول دی او دو غلامین بچکول دی من او سلوا ورکول دی داغین ایلاوہ چدیم وسخت گرمه کې دوړیزه سورې ورکول دا ٹول حقیقت کې د موسی علی السلام معجزات وو فدید یاغسته بني اسرائیل واتنم من الاات ما فی بلا مبین اور کلیمغه او تاد نعمتو امتحان نعمتو نا چپای کیمتحان خاراو اوس الله مسله واپس پر مکی والو د سورۃ ابتداه کې د مکی والو تذکرہ وو پزیمن کے الله تخویفن فرعونیاں تذکرہ وکلا اس اللہ واپس دمکے والا تذکرہ کہ فرمائے انھا اولائے یقینا داخلک دمکے والا وہی خام خاص وہی خبر ی ڈیرے وی یو خبر مخ کہ ودول سم یاد کہ ربنا اخشف ان دو یو وینا دخم چ دخلی نہ دا خبر او تا چ لیکن انا لهم الذکر وقت جاء امر رسول مبین اس دویمه خبر الله تعالی د ذکر کئ هغه سچ ده ان هی الا موت تن الاول ما نحن بمن شرین دا انکار د قیامت مکی انکار د رسول او انکار د قران دند کی انکار د قیامت کئ مکی والا و هی الا نه د دا خت مګ مغ زمون ګړو بنی او نه و موږدو باه پورته کړی شوي فو یا به كنتته مصدهقیل دا د لوی دلیل د پینکار کار د قیمت کې زما پلار سل کاله مخکې مړ دیغې راغې سپورې تا چې دړ مړی به راپورته کېږي چې سلو کاو کې زما پلار ورته نو شو زې ک ورته نه شو او به دا مړی نه قون نه راوزي هر کار خپل وخت لځي قیامت به خپل پوښ راځي مفسرین لیکي چې دیت به معنی دي فاتوب یا باینا یا معنی دا چې زمونږ پلاران ژوندې کای چې تاسو یې چې موري ب ژوندې کېګین زمونږ لاران مړ دي هغه ژوندې کای تاسو ژوندې کړه نو موږ بې ایمان نارو دا مطالبه د معجزې وخه الله قادر دی عیسی السلام لاله دا معجزه ورکلیبا چې موري با عیسی السلام ژوندې کول الله قااد دی پهدي او دویم دا چېفاتو بیا با نه مو خو دلیل آغه معنوو چې زمونږ مشران ویللی نو دلیل لاړې زمونږ د مشران نه کو متصااد کې ک چرته تا سرختې دغه سیت جاسیه جا ک هم را روان د بر پهچ هم خیرون قامو تو باولله والذین من قبلی معک نه دنیاوی تخفیفی دنیاوي ذکر د قوم تو. الله فرمای قوم توبام یو قوم دوم داو په انکار کین څنګه غو تواشو دا سه دوم تبا کې آ یا دو غره دی طاقت کې یا قوم توبام اس قوم توبا سوک دے عارف القران کې مفتی شفیع رحم الله علیه کین چې الله صرف پنوم اکتفا کړي دا قرآن کې په دوو مقامات تو کې یو سورۃ دخان قوم قومۃ او ادیم سورۃ قاف کی برشی تفسیر اللہ نے ذکر کړه خه په دغه بنیاد بیا ابن کثیر لکې چې په دې کې مفسرین طویل بحثونه کړې دي اده بحثونه حاصل دای چې په دې کې دوقال بیا را ابن کثیر لکې یو کویږي چې هر بادشاه د یمن مراد دی لکه څنګه چې مصر بادشاه ته به فرعون وي لو داغران دې یمن بادشاہ توبا وخه هر بادشاہ د یمن مراد دی دویم قولای چې هر بادشاہ د یمن مراد نه دی بلکې خاص بادشاہ دی ما خاص بادشاہ بیا کم دی بیا په دی کې طویل اختلاف ابن کثیر البداه کې لیکي یو قول دی چې اول بادشاہ دی دویم قولای چې متوسط بادشاہ دی دریم قولای چې آخر بادشاہ دی امنه کثیر د ادریوال اقوال البداه کې او بیا چې کوم درمیاني بادشاه د غیله ترجیح ورکې خه چې دا غنوم ابو کريب او د پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د بهسد 900 کال مخکې د تیر شه وخه او د دې چې کوم تابع خلګو ناغتبا توابید توبه ولیکدل توابید توبه دغه حکومت زیات مضبوط خان او درې اړیکه فتقریو تر دې چې د سمرقند تمرار رسیدل امام المغازی محمد ابن اسحاق رحم الله علیه کی چې د اراده کړي واجزه په مدینی باندې حمله کومه او دا جرأت بیا خیر ته وکړه راغې مدینی منورې ته حمله چوکړه نو درزه با مدینی والو دا مقابله کوله او د شپې به اکرام کو درزه مې مقابله کوله او د سپې به رسولي جو اچولې او اکرام به کوو خوراڅ کاک بيور کوو په اخر داو شرمنده دا واپس روان شو جنگي پرېخه واپسه کې چې دین بیا د يهودو د واعمان د شرم او بیا ورته پوره داستان بیان که تا حمله مدینی باندې کوله تا ته علم نشته د مدینه خو د نبي اخر زمان دارالحجرت بي ارے به ہجرت کی دلتبر راضی بیاخط لیکہه متاثر شوم او اغه وخت کې چې کوم دین وو دین د موسی علی السلام ځکه عیسی علی السلام په دا وخت کې نو راغله صریح قال ارستو یا 50 کاله ارستو عیسی علی السلام بیا راغله ده باس تاریخ کتابونو لیکي چې سر کاله ارستو بیا عیسی علی السلام راغله د موسی علی السلام دین قبول کړ او د آتش پرستو اغه مذهبي پرخه امام فرار رحمه الله عالم التنزیل کی لکھی چې دا هاغه دورو او چې په دور کې د دو اوس او د حضرت لوی چرچا وخه لوی چرچا او بیا وصیت یې ولیکو چې نبی اخر الزمان راشینو زمانه په سلام وای او دا ورته و چې هغه پتا مانی ایمان دا ورې ده په بنیاد غونيات بیا مسند امام احمد ابن حنبل کې حدیث ته کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصبو تبن غره توبہ ت کنزلن کہ قد کان اسلمہ او اسلام قبول کړه نوغه مسلمان شهو لیکن قوم اسلام قبول نکړه قوم بغاوت اختیار کړ نو دغه اسلام قوم له فیدور نکړه دغران یې مکیوالو غره د محمد اسلام په تاسو له فیدنه درکې خپل په اسلام به بچ کېږي اهم خیرون آیدو وردی یا قوم الطبا والذین من قبلهم او آقوم ناچداغون پوخاو حلا کریمونگ انمکانو قوم مجرمین مجرمانو وما خلقنا السماوات وزارزوما بینهما لائبین وما خلقناهما اللہ بالحق ولیکن اکثرهم لا یعلمون دی دو آیتونو کہ اللہ دلائلی اقلی زکر کریں او دی دلائلی کی گی بعض بادل موت باندین دلیل قائم کولو الله ویندی پیدا کړی مونږ آسمان او زمکه او هغه مخلوقات دې لري په درمیان کې ویلایبین لبی کو انکه مونږ چرته لبی کو چې زمین او اسمان مونږ پیدا کړی دي نام مونږ لبی نه کو بلکې دا مونږ یو مقصد لپاره پیدا کړی دی هغه مقصد دا اچ مونږه قلین پیدا کوه سوره ذاریات کې براشي انسانان او جنات چاو عبادت کوي چې پدی بانندې چې د د قدرت دی استدلالو کې یو قادر ذات دی چ هغهه زمونږ خاک د او زمونږ معبودمهدي اوما خلک مخک درې ووي سمااو رض اوما به وما به کار دا چې اوما خلک نا همې ویللی وي چې وما بين نه همما چې دغ د زمین واسمن طبی دي په دا وجه خلقناهما نه همما وي وما خلک نا هم ماونهدي پیدا کړی موظین وسمان الله ب حق کې مګ حق کاره کوو دپارې اظارې حق مرات دی چې د الله یالی او معرففت کاره شي واللهکن اک سرم لا علملی کې اکثر د دو نه بیاې ان یو ف دی میقااتو مجمعین باب د دو, دو سره تر آخر د صورتته پورین آیت نمبر چالیس نا آیت نمبر پچاس پوری تخویفی اخراوی دے پا دیان لسو تریقوم او بنیادی طور سر و اللہ صلور عذابونی ذکر کئیم بی آیت نمبر پچاس نا آیت نمبر ستوان پوری بشارک دے پا دیان لسو تریقوم او بنیادی طور سره و صلور نعمتونی بیانیم جنت تے سندوس دیم تزویج دیو دک رنگی دموت ننیجات دا بنیادی طور سره انعامات اربع سالور اګه مخ کې از ابو ن ذکر کړو بیا خیر کې تسلی دا سره ترغیب آیت نمبر 58 کې آیت نمبر 66 ان یوم الفصل یقینا راز د فیصلې میقاتهم وقت مقرر ددو د اجمعين د ټولو پر د قیامت الله فیصله کې د حق او د باطل په درمیان کې د موحد او د مشرک په درميان کې دنیا کې پہچان نه کیده خام ځکه اصل پہچان چې کیږي نو هغه په اعتبار د عذاب ورکونو په اعتبار د انعام ورکولو چې جهنميان جهنم تلار شي جنتيان جنت تلار شي دا بل وی فیصله لا یو ني مولانا اما مولانا شه پر ورځ د قیامت وګوره دوست دوست له فایده نشي ورکولې دا سره دا چې فده بنی شي ورکل یو ملګری بل ملګري لشي او د دوه مد دو نهشي کې د خارج د بار نه به سووکنی چې دو مده دو کیم جانم کې و پراتیم دا چې نه به دن نه ملګري او ملګري ملګری به د ملګې فده اور کولی شي کې دن نه او نه به د بار نهسووک چې جنتی دییم او سفاه شو کی او راو را اللم الرحیم اللهم غرا سوک رحم وک الله پاغ باندې بشک هغه دے غابر احم کو انکی ان شہرت الزقوم بنیادی طور سره سرور ازبون اللہ ذکر کون پای کلم منی عذاب چاګه د شجرۃ الزقوم ولیکې دا یو انادم چې د جهنم په مېس کده مؤمنان چې د اګه ونی نه یریږي او کافرانو باندې ونی سره استهزاء کول خه د سعیحنی منصور روایت را په حواه دا بمالک چا بجهل چې دی نوغبان اخپې بنجې ته و راه دا ذکوم چې وخورو. محمد چې دمونږ د ذکوم نهری او ز کوم خو خوک دی نه چواې او دغهرنې مکن دا بهرائ ځړ عرب باغې ته ذ کوم و راه دا وم والله د ذکوم تتسک را وکله سره د صافکی دلته کو موصوره د ب اسرائیل ککیوم. ان شجرت الزقوم يقينا هنا ذقوم طعام نسيم خوراك به ګونګار دي ابن كثير لکي چي اسيم نه مراد کامل اسيم دي چې کافر دي امام مجاهد رحم الله فرمایي چي مراد د اسيم نه ابو جهل دي زکه استهزاء زقوم سره ابو جهل کړ الله داغنوم وانه قسط داګه جرم یې ذکر کوي اسيم دي حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دادہ سے خطرناکونه دا چاغې نه چله قطری ساسی خان خطرې کچرتا لو وقات قطره تمنها فی الارضی لافسدت علی اهل الارض معاشہم کچرتا دغه یو قطرم زمو ترارتا و شوم دا تمام دنیا به متاثر کی خان کلمہ له پشان دې وی یغلی فی البطون چخټکیږي ما په خېټو د کافر کې کغل الحمیم پشان د خټکی دل او وبوم ګرمه وبوم فاتلو اتلو ال جہیم دیم بنیادی عذاب الله مو فرمایونه وایده دا ابو جهل او دا فرعون فاتلوه جوسه کټشه ودا فاتلو, فاتلو به لیکي غر راحکل یو درن شه راحکل اول <الدك> در عرب اتل استمالی خان اتل یا اتل رسط برای عطل آکست ایلے کیچی دا خیٹ بارت وطلی او درن شئی راکل اگرانوی الله با فرمائی راکا گئی دے الاسوائل جحیم میز دا جہنم تا سمسو بو بیاوانا ویپا دا باندی فوقراسی دا, دا پسر باندی من ازاب الحمیم دا عزاب دا گرم ابیا مرتناو فرمای زو سکان انگان تلاذ ذل کریم تغالب یو عزتمن اخپل په ګمان کې خان یاده استهزاء د اوسرن ته چر تداسي چر عزتمن بین جنت کې بوین ان اعظم کنتم به تمترون یقینا دا غذاب د چتا سو بده کې شک په دنیا کې ان ان المتقین فی مقام امین بشارت ورکی الله متقیانو تا پا دیال سو طریقون. او بنیادی طور سره الله صلور نعمتو نا ذکر کین یاکینا متقیان بوی پزید امن کیم پا جنتونو کی واویو نناو پا چشمو کې یلبسون من سندوسین اغن دی بالتکی نرم ریخم سندوس ویلے کی گی نرے ریخم دنیا کی معام طور سره چی او تن لباس چی یولان دی نرے لباس چی نرے بنی نچی یا باغیمند لباسا غټ تمی سچې جنت کې ووم دغه شانتی و استبرقن او غټ ریخم متقابلن یومل دوه مخامخ وي دنیا کې چې یو تن او اند لباس واچینو بل ته مخامخ نشې د لیکه یریږي چې حسد بر سره و کی او یریږي چې اگر ته تا په تاولې کې دې مالدار دینو بیا بر نه پیسې اخلي قرض بر نه دجرت کې به داسې چې بل نه پټیږي متقابل یو بلته به مخامخوي قذا لکه زه ووجنا همبحورین ین الله دغه نې متونه دي دغه د خبره او بلې متواه وزوجناهم ووجنا هم ملګتیا کې به وورکوو موږ دوله را ببحورین غټوسترګواله ملګې مفسرین لې چې زه ووجنا هم نهاد کا نهدي. زکات نه نکاح پوسل کی چې دینو باندې راضي عرب وی چې ما فلان کیسره نکاح کو نه دانه وی چې زو واشتو به فلانتن بلکې وای زو واشتو فلانتن ما فلان کیسره نکاح کو دیو مفسرین لیکي چې و زو واج ناون عین مراد د دنیا په ملګرتیا کې ور لکھا د دنیا کې خو زنانه سره ملگرتیا کول حرام ده ناجائز کار دې الدا گچره جائز وې ان چې دینو د بیبیان په بابت بیبیان هم بد نه ګڼیخه بیبیان چې دینو د اره حرو چې د خاون ملګری دي هغه ته عزت په نگاه ګوري ډیر د محبت په نگاه ورته ګوري خان دو بغواری فیها قد جننت کې بكل لفاقهت هر قسم میوې امنین په حالت امن کې وې دنیا کې چې میوې خوړینو بیا بیتل خلاتمندی وای او چ زیاده د اکلو امید د الله خرابای ال د کی امن وی لا یذوقون فی الموت دا صلورم لوی نعمت ولیکي د موت نہ منجات وی نبسقیدو فیه پدی جنت کی موت الا الموت الاولا مگر مرغ مخکنے چدو سکل دے په دنیا کی خان دلیل دے په خبر ه باندې چ جنت یان ہوتا میت ویل دا جائز دی یوتن چ جنت دل اور رے مقام والے دیکھنا دابے تے بینی دا چتا ارتا میت وے وواقاهم ازاب الجحیم او بچ بساتی اللہ دو عذاب جہنم نافصلم هو الفوز العظیم دا کامیابی ویان فینما یسرناه اخیر کې الله تسلی ورکې او سره ترغیب د قران وموین یقینا اسان کړي دې موږ دا قران کتاب په جواب نو لسان دا, دا مراد د غوښې جواب مراد دخم چې په دې دا درون کتاب الله یې موږ اسان کړي دې ځکه قران چې دې ګران کتاب دې او ګرانواله دا چې دې هر حرف چې دې هغه د مخرج نه راو او مخرج نچی حرف رواباس نو پای کی تکلیف دے کنا پایی کی جب چلول دین یو طرف تابل طرف تقاف چیدا کئی طوا چیدا کئی طوا دالتام او خاص کر بیا حرفی حافا غٹ حرف چکم گران حرف دے چاگی دا اللہ دوے لے کی دا دا مشکل لے پا دا زمان نبی دا قرآن کتاب مونگ تھا پر جب آسان کڑے دے دروں کتاب دے کے چتا گھر بند نازل شے ڈبل ٹو کل ٹو کل شے لیکن سٹام مختصر جبدا پدی اللہ سان کڑے یو کول دا دے دویم کول نہ سان نہ مراد عربی جبدا کھن آسان پدی دے چا جمے جب کنے نازل شے بلکہ نازل شے دین زمان نبی تعربی لآلهم یتذکرون دی دپارا مخاطبین دو قرآن چی دین هغه عرب دی چاغو نصیت قبول کی فر تاکب انہم مرتاقبون زمان نبی تے انتظار کوا دنسرت انہم مرتاقبون دو ہم انتظار کوا دو ان بتبا کی امتیازات د صورت صورت کی اللہ رب العجد مبارک شپه تذکر او قلت یارم ليله القدر ده او دا قران کې ذکر ده عذابونو محسوسه او خاص کر په فرعون باندې کوم عذاب راغله مکه والو باندې دا څنګه دې صورت کې بیان شو د انعامات مترکو د فرعونانو چېر انعامات دې پر خدل بني اسرائيل ته په میراث کې ملاوشله عذاب شديد داخلت په دي صورت کې بیان شو دا غره کې د شجرۃ الزقوم تذکره بسم الله الرحمن الرحیم آمین تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم د سورۃ تاسوره الجاسیہ و لیکيږي او جنا آیت نمبر 28 کې لفظ د جاسیہ راغلی دی او خازن لکی چې صورت تا صورت تا شریعی هم بیلے کی گی ذکر صورت کې بیان د شریعت کی او پشاری باندی با قدرت بے دشاری و با قدرت باندی با دلائل پیش کی گی او دا صورت بیاندی لکه صورت شورا شورا کم دا شریعت بیانو شرالکم من الدین ما اصوابه نوحام دې صورت کې مله بیان د شریعت کې بیا تمام صورت مکی ده ما سیوادې یو آیات نه چاغه مدنی ده چې هغه سواللسم آیات ده خام هدایت نازل شوه براد عمر رضی الله تعالی او تمام صورت محکم ده ما سیوادې یو آیات نه چاغه منسوخ ده اغدغه آیات دسوالصم چې کوم مدنی آیات ته دا منسوخ دي بیااتې سیف بیا رب د دې مخکنی صورت سراب یوسو یو دیم اول دا چې مخکنی صورت کې د عذاب تذکیروان په دې صورت کې الله اسمان بیانی د عذاب نه د بچاو بلده چه مخقنی صورت کی اللہ فرمائلو فاین نمای سر ناؤ بلیسان ایک اللہ کریم دا قرآن د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجب آسان کردیم اس پدی صورت کی الله د شکر تذکرہ گیا نمبر چتیس کیم چه پدی الحمدللہ ہوایا بلده چه مخقنی صورت کیم دا اللہ دا روبوبیت تذکرہ وان دی سورت کی اللہ دا خالقیت تذکیرہ کی بلدہ چی مقنی سورت کی تذکیرہ دا جنت و ان المتقین فی مقامی نمی دی سورت کی اسباب د جنت با اللہ بیانی بیا داو دا سورت چی دیں سمت ترار کی لکی چې در اسم جواب دی. شبا داتې دیبوتا نو تاواز کول دی مابودانه باطل او تاواز کول دا زمنګ د مشران او طریقو الله اتلس م کی جواب راو لګو ثم جاننا کالا شریعت من الامرين موږ یو واضح شریعت را لګلې دې موسبل طرف ته ولاځي او دومه دا د سرت چې دی نو هغه حکم بکی کې د احتاعتبا د شریت ک د با د هو نه اطله سیت کې بیا خلاصه د سلور څور رووګانې دي سې سیت کلمات کلماتو تعداد چې دی نو 4 18 د خااضین ل کې او تنویر المقباس کې چې دینو چی سو چوالیس او د حروف و تعداد خازن لیکی دو او تنویر المقباس لیکی دو بیا صورت مشتمل دی په دو بابونو او مرے باب چی دینو آیت نمبر اکی سپور دینو دوی میات کې الله ترغیب د قران ورکه بیا په انځم آیات پورې چدین دینو دلائل به ذکر کې په قدرت د شارې باندې بیا شپږم آیات کې چدین دینو ترغیب لر القران دی نهم آیات پور بیا زجرون دي لسم کې بیا تخویف دی یو لسم کې بیا ترغیب د قران دی دولاسم ديال لسم, لسم کې دوه دلایل وایي سوال لسم بين لسم کې متوقيفه دنيا وين شپاراسم ولسم کې يو بيانې کې دري نقلي د بني اسرائيلونو اتلسم کې يو بيانې کې جواب د شبه او داود او سورت نو لسم کې يو بیا بيانې کې علت دداوي انهم لا يغنوا عنكم الله شيئ سلام او یو اجتماعیت کې ترغیب دیم اوسره به زواجړي بی بیاور پسېد بهم باپ بیت اخر د صورت پوری حامیم الله عالم دې به مراد حروفو حروف تنذیرل کتابه من الله العزیز الحکیم نازل دل دې کتاب یا نازله اول دې کتاب دوه معنی کې دې شي به طرف اده الله نبی چې غالب دې نعمت ان فی السماوات و الارض آيات للمؤمنین ربنا للاقلیم ا دی قدرت د شارم چون کی د صورت کې حکم دی چې د شریعت تابعداری وکای مشاریو پی جنای شاری سوق دی ان فی السماوات یقینا پاسوان نو کی اپس مت کگه دیر دینو ندی لپاره د مؤمنانو چې د شریعت تابعداری کوي وَفِي خَلْقِكُمْ کوم اوستااس په ننفسو کې هم یا اف خلک کوم سسو په پیداش کې وما یا بمن دا ب آيَاتٌ چې خوارک کړيدي لازن قُمْ سر آیاتون ډیر دو نهدي لپار ده کوم چېاکین لریم مخکوم می چې لآ یاین جمع ویللی وه اشاره دا غرانې په سمو کوکه مشرقياتن سوچ کئ او دا غرانې بیا هر پسې ویچ آیاتن دوم اوله درجه چې د ایمان ده بیا هر پسې دغه درجه چې نوغه په ایمان کې یقین ده یاتن زمين او اسمان ته ګورینو ایمان به نصیب شي او بیا زند سر چې سومره دین په سوچ او فکر کینو ایمان کې کی به بی یقین پیدا کیږي و اختلاف اللیلی و النهاری و ما انزل اللہ من السماعی من رزقین فا به هلرز بادا موطحان دلیل اقلی درم عدی کی بینی کی سلور تصرفات دولویت عدی تیلی کی دلیل اقلی لیلی و نهاری او راتلو رات لو دشپیعو دراز اکی او آغا چراوری اللہ من السماعی دبرنا من رزقین من مطرین رزق نم راد مطر دیکھا ما ذکر د مو سبب دی نه ذکر د رزق دی مراد نه باران فاحیا فا بینرزابیا تزکی باغیس مقا بادمو تیهم پس دا وچوالی دا غینام وتصریف الرياح او په ګرځیدونکو د هواګانو کې دی کوم دیر دلاین دی نه پر دا قومچا کنګار اخریم دا دریمه مرتبه شوخه اوله مرتبه دی ایمان وا دې مرتبہ د یقین د نو درې مرتبہ بیا د عقل لخوا معلومي کیږي چې د یقین نورست چې د بیا عقل کار آمد کیږي تلق آیات الله نتلوها الیک بالحق د آیاتو نه د دا الله د معلوماتو مونږ په تامه نه په حقام هغه اي حدیثن بعد الله وایتی یؤمنون پس په کم خبر باندې پس په کم پیغام باندې بعد الله بعد کتاب الله بس کتاب اللہ ناو پایتونو دا اللہ یکمنون دا خلک به ایمان راڑی ہیں دو ده کم پیغام انتظار کئی چې کتاب الله نروستو بل سب پیغام دا رات دو دے چپاگی بجنت ملا بی گی وَاِلُلْ لِكُلْ لِا فَاقِنْ اَثِيم زجر دے نحم آیات پوری آخنک جاؤو دا آیتونو دا اللہ نا انکار کئی ناکارا خسلتون با اللہ زکر کشپاک یو دے افاقین ڈیر در اغجن آدویم اسیمن گننگار آدویم چی دے یو سر رو کلکی کی پا کفر او سرلم دے مستقبرا تقبر کون کے ندا سلور قباہتونا اللہ ذکر قلب دے آیت کی ور پسید دو قباہتونا اللہ ذکر کی وَإِذَا عَلِمَ مِن آیاتِ نَاشَيَنُ نا پیزم کباعت چلی که علم یس ماها گوی چوری او نده اوشپکم کباعت چلی اتخذاه و زوان تو که که دا اللایتون و سرم و دا اشپک کباعتون چلی نو دا سبب دیل پارد ویلون پدا که اوشپکم کباعت چلی نفذ دیل ویلون تبایی دا لپارد هر دروجن سخت گوننگا هر چاور یا ایتون ده الله چې تنات کې دي شي مدا باندې سم يو سر وبیا کلچ په کو فر باندې تکبر غون کې غو چې دایتون نه دی اوریدلی ابشرহু تحکما زیر اور کته نه په عذاب در نه کلچ دې په شزون پایتونه باندې شي ان لوگ نو غنی اگې لټو کی اگې سره ټوکی کایخه اولایک الا مذاب موهیندا کسان دونه پاره ته عذاب شرمونه من وراء جهنم معلومی کی چیم عذاب موہینہ مراد چي د اعداد قبر د عذاب نه نه نا د آخرت د عذاب نه مخکی عذاب دی د آخرت د عذاب نه مخکی عذاب چوینه غا د قبر عذاب وی نو دام درل له په د خبره باندې چا عذاب قبر شته دی هم علي سنت و الجماعت چه هدایتی کریمانه استدلال کئ عذاب قبر باندې عذاب قبر شته دی دو لپار اعظم شرم اون کې دے می وراہم جہنم روسداغن جہنم بي دا اعظم شرم اون کې نرست بیا جہنم دے اعظم شرم اون کې چې دین هغه په قبر کې دے ولا یو غنانو ما ما کسبو شيا او دف باندې کې دونم هغه مال او هغه اولاد چې دوی کسب کړي ويشن اس عذاب دفن کې ولا ما تتخذون من دون الله اولياء ان هقما بودن چې دونیول او ما سیوا الله نه اوليا مابودن دوستان عاقبتهم د الله عذاب دفن کی ولهم عذاب عظیم ودول پر د عذاب لهین هاذا هدن دا پوره هدایت ده دیتل کی ترغیب د قران دیتل کی کی هدایت خان کامل شریعت ده قرآن دی شریعت کتاب دی واضح لار ده زینا کفر او چې کوفر کله دی پایتونو در بخپل آیاتونه د شریعت شریده غینه انکار کین دوله باندې عذاب سخت اعظم ته دردناک عذاب نه من رجز خطرناک عذاب بدترین اوغندا عذاب بدبودار عذاب مفسرین لیکي چې رجسنا مراد هغه غندا عذاب د جهنم کې چې کله جهنم کې د کافرانو د سبیلې نه چې کومه ګندګي روانه الله ماغي توبورلګي او پاغي کې ودا کافرانو ورزول کېږي الله دې زموږه حفاظت وکي دا سګندا عذاب خطرناک عذاب جهنم هم داګ نه پناه غواړي الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك به بأمريه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دلائل عقلیه الله ذکر کین مخکې درید دلائل ذکر کړو آغ درید دلائل چې ناغه په طریقه د آیاتو په دغه دلیل کې الله آیات آیات ویلی او دا درائل چی دین دا پترکت اناماتو دی انامات او د سمندر در انامات با اللہ ذکر گئی یو دا چی کشتے پاکی روان ادا لی تجریہ الفلکو دو ام داو من فضلحین چې منزل مقصود ته ہو رسے سخر کر روان دی یا چې د پلار کر روان دی. یا تجارت روان دي یا حج روان او ادريم دعوا الکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ الله غزا ته سخرلکم کتابه کړل تاسو د پاره سمندر تسخیر د سمندر سره دی تسخیر د سمندر دا دات چې الله کریم سمندر کې داسې صفات پیدا کړې دي چې دا صفات په ځوابي کېشته پکې روانه ده او ډوبې کېنم الله سمندر نرم پیدا کړې وي هغه پیدا کړې وي دغر پسند دنګواله او مندريواله پکې نشتي معتدل هوا الله سمندر باندې ګرځي او دا هوا هم هوام پیداکي د سمندر د چپونه خا دا ټول کارونه تفسیري کبیر کې امام رازي رحم الله عليه کې و هذه الاحوال لا يقدر عليه واحد من البشر دا کارونه سو په بنیاټم نشي چې سمندر پیدا کوي او بیا کشته بګیرواني کې ستا خو خدای چې نره بي لوري سمندر تو ګرځي نن دی وي الله کشت په روان کرد د ډکه کشت ل تجرل فرکو چې روانوي کشت پهې سمندر کې بیامرري په حکم د الله او دویم دا اوې طبب دغو چې تاسو تعالاش کې فضل د الله کجارت ماد دی معیان کې را اوباسهیم دغه رنېښکار هم کوئ که نه دښکار چې دی دام دا د دا الله فضل دی او دکار خون چې چاوا غم. لبیادت نور سکار نه پسند کیخا یا من فضلہنا مراد دا چې ما دنیا تر او باسه د سمندر نه سونا او چاندی پکې موجود دا غره او باسه ولعلکم تشکرون دی دا بارا چې تاسو شکر ادا کړئ چې دا ټول نعمتونه د الله تر طرف نه دي وسخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض او تابیکر یی تاسو لاغه چې په اسمانونو کې داغه چې پسمه کوي جميع امنهم دا ټول د الله تر اف نه دی ښا پرې کې نه اختیار نه دی دا جمعیان منصوب دی او نه سب د دې چې د بنا برحال دی فیس سماوات او مافی الارض د حال واقع دی په داسې حال کې چې دا ټول د الله تر اف نه ان فیظانی کللا یا نقوم اتفق کون یېن پهې کډیرې برتونونه دي لپاره دقوم چې د فکر نه کار اخلی دل دې ما معانه د ابراتون او بره ما معه د دللایل و کوله دکبره چې کوم دلایل پاعتبار ددللایل وهغا پاعتبار د آياتو دلته کې دا دلیل چې دا پاعتبار د نیمتونو دي. نو نعمت کی عبرت اغستل په کار وی کل الذین آمنوا یغفرون للذین لا یرجون ایام الله تخفیف دنیاوین او دغه اخلاق او دعوت ورگی اللهم مؤمنان ته چې کافران چې کوم تکلیفونه تاسو درکئ معاف کومه پرې معافې کې پر فیتداد چې سبب استعمال ګرې شي کنه مفسرین لیکی چی دایات مدنی دے او دا نازل شیخ وارد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ چین عمر تا یوتن کنزل اکلم دا گفار قبلی اوخم فهم ما یب تشان. عمر سب رادا اکلم چوی نوی مرین فنو ذلت دایات نازل شیبنی آشود لیکی تحریر و تنویر کی او عمر رضی الله تعالی عنہ په آیاتونو شمارل د قران چې کوم ځما متعلق نازل شوه دي په یې حیایات ویدا ده اوایا زمان ابي عکسان او تا چی مان راوړې ده معاف کې دي یا کسان چې اقیده لري د الله زواب ايام الله نه مراتب له ثواب الله ابن عباس مانا کی چا کې دي نشته ده نو دا کافرانو چې کوم ازیتونه او تکلیفونه تاسو لدرکه یا بيزتي کې نو ماف کوي دا ځواب جواب ور کوي دا غنغي په دوار ته مکوای عظمت عمل کوي ښه په دې صورت کې آیات دې معمول بها ده تالیفې قلم ته بارې داسې دا کول شي او بازو لمړي کې چې آیات دې منسوخ شه د پایتونو د jihad لیجیا قومن دې لپاره چې بدلون کې الله قوم تام بما كان يكسبون په سبب داغه عملونو چې دوکول من امن نسوالح فل النفسین چا چې عملو کوو د سنت مطابق او فایده داغه دا. او منسا چا چې په عمل کوو فاليهن وبال په زمانه وې سمه اله ربکم ترجوون دا لیجیا سره لګیخه لیجیا ربطا واپس کی غیم نغه ما مو مینان لجزار کی کافرون لبس زاور کی ولقد اتینا بني اسرائيل الكتاب والحكمان دلیل نقلی الله بیانید بني اسرائيل نه اوشبق انعامات با الله ذکر کین یو کتاب ور جنسی جن سی کتاب در کتابونه بني اسرائيل رازل شوی دی تورات زبور انجیل ادم کې د ول حکما علما لیکي چې حکم نه مراد علم د آسماني کتاب باندې ځکه لوی حکمت داده شه ته الله په کتاب باندې پوش بعض علما لیکي چې حکم نه مراد علم او فهم دي علماء مالیکی چی حکم نہ مراد علماء او لا بادشاہات ور ګولنی بنی اسرائیلو او كلمه علماء الله او لا بادشاہی ور کړې و ونبوۃ درم انام نبوت او بنی اسرائیل او کې دای په خصوصیت سره ذکر کوم زکاه بنی اسرائیل او کې اکثر انبیا راغلی و ورزقناهم ورزق ور کړې موږ دونه من توې باتیں پاکیزه رزق حلال رزق لکه منو سلوا به کډا ورته ملایدو لکه طالبان ته مدرسه کې به کډا وخراج نه ویږي بني اسرائيل او ناقدرې وګړه Talibanum naqadri uqlo chidal di udal li wa fazalnahum binzam ne'mat afazilat war kala amung dulal al alamin po khalq bandem daagh zamani ابن عباس لگی چه آغا وقت که بنی اسرائیل اونا زیاد محبوب اللہ تبلسوکنو خوا بنی اسرائیل الله تدیر محبوب په بدقا بنیاد بعد مفسرین لگی چې العالمین کې فرشتیم داخلی دی خوا چه بنی اسرائیل الله کرین پا فرشتو مانیم مقام ورکڑو خدا با آغا بنی اسرائیل مراد وی چه آغا وو تابدار دا انبیاء لو یو خلک به گېټېر شول وا تعینهم بیناته من الامرين اور کلی موږ د تاحکارا حکمونه ده دین وازیه احکامات ده دین چې پاګې معنی برابرول زوري تر دې پوري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا شو او هغه نشانه چینه هغه موجود وي بده او پای کې من امرکی به د پیغمبر مو وخا چې نبی آخر زمان به راځي په غمان به ایمان راډای او وی بی بیا دا سیو په جن د لکه سوره بقره کې الله فرمایي یارفونو کومایارفونو ابناهم دا څنګه خپل ځامن بي جن دي دا سیو په جن ده لکن دزت وو جواب نه نبی آخر زمان ایمان راډا خان فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بالبغي بينهم دو اختلاف نو کڑے مگر پس دین اچ ورتر علم علم نجات سبب لیکن کلا چ دو کی عزت موجودو نا علم چه دینو اگد بغاوت سببو گر جی دو اگا دا درې لري په خبرو باندې چې اختلاف چې کړه د زد او د حسد په بنیاټ باندې ویناوغه اختلاف سبب د عذاب ګرځي خو اولمالې کې چې دوه کې اختلاف ولرغله دوک اختلاف په را راغی چې دوه مشران بادشان تیر شو بادشان نو دوه د بچای په طلب کشنه اوی رم بیچکاو فقط په دې باندې چې ماته بادشاهي ملاوه شيخه نن سباوند د بازی مولیانو دغه مزات جوړشه کرسي په سیمن دی وای ممبرونه محراب ته پاتشله د قران درسو تدریس ته پاتشو اصل میشن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چې تاي سالا جون کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل جون چې دینو نو کپل او کپل او زاني ټوکلي ټوکلي کړهو د الله کتاب خلق ترساو اپدي باندې چې ده نو اخپل خپلوان ټول مخالف شي نو د نیو ډیری شو کې وخم بنی اسرائیل کس دا کوشش کوي چې ما د کرسی مینه واشي چې ما د خلک کینی او پاسي چې زه حکومت چلوم ریاست او د لیډرای شو پکې پیدا شو دغه بیا سبب د عزت ګرځي خو نو کې بیا د یو عالم وی چې علم یې کړو لیډرای تورسیږي او شوم دی لیډر ہیں ساتیو اللہ الدین د خدمت جذبی نه نبی دا علم د پدی کی بیات راضی پدی کی بیا حسد راضی د بیار چا سرت کې او حسد کې خم بګ یم به نه هم اشاره کې دی خبره تا شذور د اختلاف چلیم دا سده محکم دلیل پر وړاندې نه و چا اگې اختلاف د انابت ولیکې چې هغه د صاحب اکرام په درمیان کې ماګه اختلاف موجود اختلاف اختلاف اختلاف و رافولیدین کې اختلاف دی تامین بلجار کې اختلاف دی ادهران کې رات خلف امام کې اختلاف دی ډیرو مسائلو کې اختلاف دی ګنه خدا اختلاف چې دین او دا د دلیل پر باندې دي ځانبه نو سر د موجود دي دا اختلاف چینو دا دا انابت پر بنیاد باندی دے که انابت بھی خان دا دا اختلاف دے چې بڑی کی ضد نی دشمنی نی او بڑی اختلاف کی تبل تکنظرم نکائیں دا اغی اخترام کائیں امام شافی رحمه اللہ چھ کوفیت ورا گئی بیا بی رف الیدین نکو خان علانکه امام شافی رحمه اللہ دا امام عظم ابو حنیف رحمه اللہ رف الیدین کی اختلاف ہو ا مين بلجار کوم اختلاف و خان ا د امام سبن بن بیاغستان وسره رضی الله عنه و خان او امام شافعی رحم الله چې کوم دیوان ده چاګیتا دیوان شافعی ولیکي ډیر اشعار دی پګه یو وخت ما اراده کړم دا اشعار یادوم بی خپل تفسیر کې مازه بځه اغه اشعار لیکلوم دي امام شافعی رحم الله خپل اشعار کوم دي امام سه مدح کړی دا دنیا اور تهریانه نه خان یو غار ته اختلاف کی ور سره زمو فکر کتابونو کې چې موږ یو قال ابو حنیفه هم ور پسیو یو خلاف الشافعی قال محمدن خلاف الشافعی قال ابو یوسف خلاف الشافعی کتاب ډکته زمو قذوری دکدان هدایت دکدان امام شافعی رحم الله اختلاف کړ امام شافعی رحم الله اختلاف کړ مسلمانان ځان په هغه کې د اختلاف دینه وبته دا داس اختلاف د دا چپدی کې زد نشتی پرې کې حسد نشتی په دا غو بنیاد استاد زموږ چې هدايت پړاوي یا کنس پړاوي چې د امام شافعي رحم الله کي په مسله کې اختلاف وي نو وسره امام وې خان امام شافعي دا وې دنه چې شافعي دا وې دا به تا دا یو استاد نه نه ورېدلی امام شافعي وې بواسطه رحمه الله وې دا اختلاف د ایناوت ته لهذا د انابت اختلاف چ تکای دا اختلاف د اجتهاد دی په دې اجتهاد به تاسو نه کی ملاویږي ک کاميام شونه دوني کې دي او ک ناکام شونه یو نه کوخه پکشته دا اختلاف د دا انابت ته دا ممدوف دی ښا دغه ته امام قرطبي رحم الله اشاره کړې د سوره یوسف کې چې اختلاف د علماو رحمت زکه علماء, علماء چې اختلاف کینو په هغه مسائل مسلمانان د ښکارشي ډېر مسایل ښکارشي رافلي دین مساله دامن بل جاهر مساله دا اقراء مسال مسال خلف امام مساله دا ظاهره <تصفح> چې کوم امام اختلاف کړي د بل امام دا دوانو بدلایل پېښ کین دا دوانو چې دلایل پېښ کین دلایل عوام او ترسي هغه دلایل عوام او داغو داو ملان چې بیا کوم طرف ته پیدا شي پای طرف زی نو باندې اسرائیلو کې کوم اختلافونه دا په یم بين هم, هم موخه دا سه ده محکم دلیل پر نه نو چې باغی یو مسله یو امام ثابتې بلکې دا ذات په وجهو چاغه دو په میس کې پیدا شه پتہ کوو چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوکه 71 فرقه پیدا شو او بل روایت کې راځي چې 72 فرقه پیدا شو دا دوه روایتونه او دا 71 او 72 فرقه چاو کې پداشیو ان داسې د محکم دلیل پر وړاندې نه وي بلکې د ذات پوجوان دوهم تابيداري وا په دغه بنیاد الله اور پسې دوهم نم نه کوي ولا تطب اهوال الذين لا يعلمون خویش تابيداري مو کوي زکه د په تابيداري کې نقصان او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغ وهممی مرض کې به زما د غومتونسهکسان مختلفه شي د زما بمت کې به بم باید تر فقې پیدا کېږي او دا ټولی فرکې چې دی دا وهممی ف کې دي دا به ټولجهنم تهځي ص د هم عاشقانې اوفرقې چې دیغ به د د دنیا طلب ګی وي د اقتدار او د لیډر په طلب کې وزي دکه بنی اسرائیل د اقتدار او د لیډ په لب کې. یو فرقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہاں ناجیدہ اغم منجیدہ نجات منتنکی ما آنا علیہ و اصحابی دہا جماعت تے چہ دو دو منشور قرآن دے دو, دو منشور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے ومختلفو اللہ من بعد ما جاہم للمبغیم بینہم او دو اختلاف نه کاؤ مگر اختلاف علیہ شروع کو چکرہ علم ورطراغی علم خوئی عنابت پیدا که لیکن دو کی عنابت پیدا نکی دوی پزد کی مبتلاک لن یقیناً سارب با فیصلہ کی دو په درمیان کی برس دا قیامت کی پاغسا کی چی دو پہ کی اختلاف کهو سم جاننا کالا شریعت من الامری فتبیحان بنی اسرائیلو دے اختلاف او جمعنی اخپل دین تس نسکو اخپل دین برباد کهوری ورطولہ گو زکا اختلاف د زدو خان دا یاد و ساته انابت اختلاف چي له پاري کې دنت ترقيم علاوهږي ترقيم د زګان ډير پټ مسائل چې دی د اختلاف پوهه من وجود تراسي پټ مسائل چا کتابونو کې لیکل شي لیکن خلکه بيان نه د اختلاف پوهه باندې داګه بيان شي مسلمانان داګه مسائل ښکار شي دا اختلاف چې د انابت دا اختلاف د پدې دنت ترقيم علاوهږي اسلام کې ګورسلور مذهبونه دي احناف دي شوافی دي مالکیه دي انا بل دا ټول مذهبونه چې دی دا د اسلام ترقی ده کنه او بلې ګټه هغه اهل سنت والجماعت دي چا غیري مقلدین دي تقلید نکي او د امامانو نمونه په محبت سره دا دام اهل سنت والجماعت د شاپور شیخ رحم الله علی کی چې دام اهل سنت والجماعت په شر ده دي چې دو کوم انابت موجود وي او سلف ته کنزل نکیخه د سلفونو مچ دیغه په عزت سره احترام سره اخلي د امامانو قدر کړي او د عزت په نگاه ګوري هر کله چې بني اسرائيلو کې اختلاف راغي او هغه اختلاف د عزت په بنیاد باندي وو دا غو دین बर्बाद شو اوس نوې دین پکار دي او شریعت پکار دغه ضرورت ته او چې دا د شریعت وی چې دا تر قیامت پورې قائم وي الله فرمایین سم جاننا کالا شریعت من الامرین زمانہ پی بیاو ګرځول مونږه تو الا شریعت نی پیوخه کارا لارې باندې بواضحن لارې باندې من الامر دیننا دا فتتبعها داګه اتباعوکام داګه تابداریوک ولا تتبعوا الذين لا يعلمون تابداریمو کو د خوښاتو دا که سانو چغونو پیګی معلومه داچوچی په دې شریعت کوم دې علم ضرورت ته د شریعت د هم ترقی چ ملاوي کی په علم مې ملاويږي لهدازه ته په دې کې یو جهل راغی نه پوو خلک مخکښل او هغه خلک مخکښل چې هغه علم نيو هغه ته علم وای اصل علم په قران او حديث او فقہ ده علم نیو هغه ته علم وای دغه خلک د خوائش تابع دي اشاره کې دې خبره تا چې تباه د خوائش ته تابع نه علم نه کیږي ځکه تاسو جون کې علم وای علماء لیکي چې دل کې شريعت نو وي شريعت چره د قران په استلاح کې سراط مستقيم ته لیکي لکه سوره فاتحه کې موږ دغه شريعت د الله نه واړو اهد نسراط او عوام استلاح کې امام رازي رحم الله فرمای چې شريعت واضحه لار ته نه گیږي اگر لارا چې تو خپ آسانتیا منزل مقصود ته ورسیږي آسانتیا ستر اگر چې تا باندې تکلیف نه مصیبتنا از میختونه راشی لیکن منزل مقصود طور اسی کیھا نو منزل مقصود د تمام انسانان غ جنت ته او دا جنت ملاویږي په سراط مستقیم او سراط مستقیم چې د نو غ شریعت ته انهم لنغنوان کمن الله شیان دعلت لا ته تعید یقینا نشل لكل ذا کافر ان کہتا نا من اللہ اذا اللہ عزاپ نے شین سی شیم زکاتا خواہش پرست خا خواہش پرست نی نا گبلنے دنیا فدا اور کولش نہ دن فدا اور کولش ددوپتا میں دار ہے کہ ایک بار نجات الہی نشتے دے اللہ عزاپ نے نش بچ والله الین الله خاص منګره د متقین لري هاذا بصائر للناس وهدا و رحمت للقامين ترغيب د قران دې ادي تلیکي کی علت د فتبيها چې مخکوي نو فتبيها نو الله دلته فرمای هاذا یا يا مخ بیان د شريعتو ثم جاننا کالا شريعت من دلته کې الله داګه وضاحت چې شریعت چه دین او غد الله کتاب ده ده الله دی کتاب نه الہ بلزه کی اک شریعت نشتی کامل شریعت ہدایت ثابته ہدایت چورته لکیږي اغه قران ده په دغه بنیاد الله کریم دلته یو خاص صفت د قران ذکر کی چې دایمخه نه ذکر کړي ډېر کم مقاماتو کی ذکر کړي چې هغه تلکیږي بصائر ځکه په بصائر و لیکي ا کتاب چاغه د زړه رهنمایي کړي قرآن دا کتاب دے چې دا, دا انسانانو د ظلر احنمائی کوي خازا بسوائی رول دا بیان دے خلکو دا پاری و او ہدایت د دا او و رحمت د دا نه لپاردان قوم شیقن لرین ام حسیب اللذین اشتراحوا سیاتین نجا لهم کل لذین آمنوا آمنوا سوالحاتین دا از زجر دے منکرین شریعت تا دا شریعت دا ختمول دا پاریم من کران کی مبتلا دي یو ارت کافران دي چاغه کفریا ته کی مبتلا دی چين شریعت اسلام ختم کی بلې ارت مسلمان دي چاغه فبیدات ته کی مبتلا دي دام په سیئات ته داخل لکھا نمانه دا دغه کافرانو د منافقینو د مبتدیعینو منسوبه ده شریعت ختم کی الله فرمای ام حسب الذين يغمان کیا خلق چه کئی بد عملونام کفر دے بیدادتے او منافقتتے انا جعلهم دا چه اگرزو منگا کل لزینا چه اگرزو منگدنگا کافر یا منافقین یا بیدادتیان کل منو آمنو پشان دا کسانو چه ایمان راوڑ دے عمل کی دا سنت مطابق دا چه تبرابری دی شی مانا دا چه اللزینا آمنو وعملو سوالحاتی دا سئی متبعین د شریعت تھی او د شریعت ده نافذ کولو ده پاری محنتو او که و کوششو آیا کافران د دو پشان په مقام ور مرتبه کی که ده شی مومنان خودی روچتی په مقام او مرتبه کې سوا ام محیا هم و مماتو هم اس اللہ تعبیر بدلی خوا چکم ناروا کارونه کی اللہ فرمائی ده داغو مثال چلین واغد مروده این چه کم تابدار دا شریعت دی داغو مثال د جون دے زکا شریعت دا سی ذابطه حیات دے په پدیس سره جون ملاویگیم الله فرمائی سوا محیا هم حال دا چه برابر بی جون جون ددو جون ددو وممات اومو مرگ ددو لگا څنګه مرگ او جون نشی برابری دین نو سی کفر او اسلام نشی برابری دین لگا سنگا مڑے او جون دین نشی برابری دین دا کافر او مسلمان نشی برابری د لکه څنګه مړی او جوونې نه شي برابرې دی نو دغرنګ مبت او م د شریت نهشيبرابرې دی سا ما ی کومون بد دغه فیصله چې د خلک کوې و خلک الله او سماماتې بالحق ذ حقې و تو دا کل نفسې مما قثبت وله حلممون. دغه باب در تراخیر د صورت په پوری خلاصہ بو سره وایمخه خلق الله السماوات و الارض دلیل یا کلیش پغم الله په ناخره دیا اسما ون نظم کی په حقا دې د پاره چې بدلون او کلی شهر نفس دا سبب دا ګنام یا په سبب دا نیکای ل تجزا بدلا عام دغه هم لا ظلمونو په دوبو ظلم نشی کېده نه نیک سره او نه بد سره افرایتمن اتخذ الاهوا و هواه و ظله الله ولا علم زجر دے متبعین حواۃ مخنی باب کی ویلو چ ولاتت به احوال ذین شریعت نہ خلاف خلق چ کم روان دے بدعتیاں دی که منافقان دی او کہ کافران دی دا ټول د خواہش تابع دی خا ایت په وای په حال دا سڑی چې جوړکڑے دے معبود خوایش خپل ماندا چے مابود اگې ته چا خوښی شورتوي چې خوښی شورتې دا فلنکه د دینه بود جوړ کړي دا غېنه بود جوړې پیداګې عبادت کړي ممانند چې د مابود تابع نه دي دې خوښی تابع دي یو توجيده د وېم توجيده چې د داسې تابع دي لکه وتن د مابود لکه وتن د الله تابع دي وازر الله الله بلارې کړي دي الله على علم سر د علمنا علم نہ مراد چې علم ده فطرت ته ښا چې ده فطرتن الله په علم دي ایمان پیدا کړي لیکن ګمرا شو یا علم نہ مراد ده الله علم دي په تقدیر کې الله دې ګمراه کړي وختم علی سمیه تا په لګره ده الله دې بوګونو من یو پر او اجور ده الله دې په ستر ګو باندې غشاوتن پردان سوګ دې چې هدایت ور کې من باد الله بس تو گمراہ کو ولود اللہ نہ چھے اللہ گمراہ کو افلا تذکرنا ایت اس نسیت نہ قبل ما ہی الحیاتن الدنیا نموت ونحیا ندیدہ جون مگر جون زمون دنیا بس دند کے مرگ دے او جون دے بس تدین جون شتے وما يهلكنا الا الدهر نہ ہلاکی مونگا مگر زمانہ زمانے تے نسبت کو خان الان کہ متصرف اللہ نن صباحबाजी مسلمانانو کوم دا مرض پیدا شوې دی په گاډو باندې بلی کی چې زمانه زبیا زب شوالا کرما گاډه خسته شونې زمانی ته نسبت کی چې زمانه بیا خسته کرم تعجب دی په دې مسلمانانو باندې دوی کوم د احریت راغې حدیث کې رازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانه تکنز المکوی زکا زمانات عز الله تصرف ده متصرف د زمانه الله ده وَمَا لَهُمْ نَشْتَدُّوا لَرَبِّ زَانِكَ پدې مَن مِن علم انس دليل اېز دليل نشته د خارزک دليل په دوه قسمه یوه دليل هغه چې هغه بدیهی دليل ویلې کیږي دوم کیسم دليل هغه چې هغه برهاني دليل ویلې کیږي دا دونه درایل दुसरे نشته دي انهم الا یظنون یو تن چې د علم بدیهی او د علم برهاني نه بار د غمان په سر روان میخه د غمان جګېضا لا معیا به نه کله چې تلاات کېږ په دومن ونه زمون ووا هم د مقصد دپارې چې دته علمی ب ی میلا شي او دته چې د علمې برحانی میلا شي ما کا نه نوی هم دلیل د دو پین کار د قیت کې مگر دا خبره چې دوی دلیل لاړې زمنګ د مشران من کو ته صادقين کې یې ریښتینی مانه دا, دا چې دلیل باغه مو ته پروي چې زمنګ مشران ویلي ستا دلیل موږ اعتبار نه ورپوځه که تخو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشورو مقام اعتبار سره دا د جهل د چې غیر دلیل ته دلیل وای ښه دلیل خو هغه د رسول راړي دلیل خو هغه د آسماني کتاب کې ویني کله الله یحییکم ثم متصرف الله ده خان متصرف زمانہ نه ده کدو و یمای خلقنا الا الدهر الله یحییکم الا جوندر کی اللہ اللہ جون در کی تاسلات بیا بجما کی تاسو رز قیامت تام ویلا په خپل یا الی زائد دی او یا الی ماند فی دی الله بجمو کی تاسو پر از د قیامت کې چې شر نشته په یوه کې ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل کو نه پیږي وللای ملک السماوات والارض دلیل عقلی اتم دی او دا دلیل شته نو دا په تصرف د الله باندې دی ځکه مشرکین چي دی نسبت زمانه تکو الله مخ یو دلیل پیش کوي یحييكم و يمیتکم اُذِل تال الله بل پیش کی ول الای ملک السماوات والارض خاص الله نه دې بادشاہ د اسمان او د زمکو او د قیامت ورځ به الله بادشاہ وکا و يوم تقوم الساعه يومئذين او په هرڅه قائم شي قیامت پدغه ورځ داوان بقرش د باطل پرستوم خسرا نسل کې لیکي دي تاجر هاغه داوان تا چې راسل مالو بیلي راسل مال اصل ایمان چې دی هغه وبېلون نو دو اصل ایمان وبېلون چې په کوم ایمان باندې الله دو فطرتن پیدا کړو هغه او دلته کې یخسرل مبطلون خسران نمراد چې دی ظهور دو خسران دی ځکه کافر خو پارو وخت کې خسران کې دی کو دنیا کې دی کبر کې دی او په آخرت کې دی البته ظهور شي وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَاعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَخْفِيفُ أُخْرَوَيْن بَبَيَانُ الدَّجَاسِيَةِ تَبُو مِنِ هَرَدَلَا جَاسِيَةً جَمْع كَشْوَيْن جَاسِيَاتٌ جَمْع كِدُ دَذَ جَسْوَةٌ النَّمَخُوز دِخَ او جَسْوَا غَجْمَاتْ دَے لَکِ گِ چِدِر خَلَق بَگِ راجَمَئ ڈیر خلق امام جزری رحمه اللہ پر نحایی که دیبنی عمر قول نقل گین چیم جاسیتن هر نبی پسیبا یو جماعت یو جماعت او دویم قولنا چې جاسیتن ولیکی کی جالستن علر چې چی دیوتن ملامات شین پزنګون مانې بیا ولاردې ښا پزنګون ټیک لگولې زمو کېته دا په هغه وخت کې چې کلام مجرم چې جرم به ثابت شي او د حاكم مقام څخه ولاردې ال دګ بیا لفظ جاسیتن استعمالي کې ښا چې زنګون انو باندې ولاردې ټیک لگولې دي کلو متن هر دلات دایلا کتابه بر لیکې دي شیخ خپل کتاب تام الیومۃ <اليومتجزو> ذون ما کنتم تعملون نن رزب بد... نن رزبد لملایده شی تاسو ته داګه عملونه چې تاسو په دنیا کې کول هاذا کتاب نه انتقالکم بالحق دا زمون کتاب د خبرې کې په تاسو باندې په حقا دلته کې حق مقابل دم باطل نه دی دل ګوري دلته کې حق مقابل د کذب دی خاچ دروغ بنوي او کتابونه نه مراد چې د عمل نامه ده د الله بل ځګي فرمایي قرانک کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسيب او یا کتاب نه مراد چې آسماني کتابونه دي چې فیصله حقیقي په آسماني کتابونو باندې چې دچا عمل د آسماني کتاب مطابق وو جنتی دي او دچا عمل دغې نه خلاف نو ځانمي به اناکن ناستنسخ ما كنتم تعملون یکی نن مون بلیکل ب ملائکه باندے اگام النچتا سبب دنیا کی کول ناستنسخ ماند لیکلوخه ابنی عباس قول ابن کثیر لکی جن استنسخو کن نا امر الحفاظ ان تكتب نوبکم کوفره فرشتو تا چې ستاسو آم لییکې یو کول دا دی نتن خوب خوبپ ما یکلو او لیکل نمار چې د ملائیک لیکل دی د کاالله نه ل کې الله ملق مکر را کوي دي صورت د ان شکات کې بر چا لیک دویم کوله چې نتن چې خوبپ ما د محو کولو نه لیکل ځکه ډیر اقوال نو مسلمانانو او د کافرانو داسې چې پاګې معنی د جنت او د جهنم فیصله نکي لري اعمال داسې عامه باه کارونه چې پاګا قالوا انه د جنت فیصله نه د جهنم هغه الله نن لیکه هغه الله مخه کوي فامل لذین امنو وامنوا صالحات بشارت هر چې د یا که سان چې ایمان عمل کړي د سنت مطابق داخل به کیږي رب دا غفر رحمت کې دا لا کامیابی کارهم و امل الذين امنوا و امل الذين كفروا تخويف اخروی دی ایت نمبر 35 پوری وایخه اوسسباب د عذاب الله ذکر کین ولمنه سبب د عذاب چدنه کفرون دیم سبب د عذاب چدنه فاستكبرتم دریم سبب د عذاب چدنه مجرمین اوسرلم سبب د عذاب قلتما ندر مسام زان ناشنا کول د قیامت نه او هر چي د اکهسان چې ګفرې کړي دي وب وين شي د تاینو ايتونو زمونږه ايانو ايتونو زمما چې تلاوت کړي دي شپه تاسو باندې فست اکبر تم نو تاسو بزان لګنم تاسو ته کپور کوم او كنت قا مجرم من تاسو به او کله با چې وب وين شي د پداوت کې به شک الله حقدا او قیامت شک نيشته داګه پرات له کې نو تاسو بهي معنا درې مساتوم مونږ ته علم نيشتي ګرمات سيړي ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين ګمان نه کو مګر مونږ ګمان کاو اعتراض ور دي کې چې دا ظن استثناء ده ظن څنګه کې دني مثال خداي چې زم زيد نه راغله مګر راغله دا خو استثناء دي شي نه نفسهين جائز دي مختلف جوابات مفسرین نقل کین یو جو جواب یوه مبرور رحمه الله پیش کین هغه فرمایي چې عبارت کې حذف دي او اصل عبارت دا سي دي ان نحنو الا نزنوز ونن ان, ان نحنو الا نزنوز ونن منګ نو په دنیا کې مګر منګ بګومان کوم ګومان کول همدایسته استناد زون زون نه نشله امام شربيني رحم الله فرمایي چې زون په دوه قسمه دي یو زون چې دغه اعتقادي اعتقادی او یو اسې زون دي نو نظر په ماند اعتقاد دي نظر په ماند اعتقاد دي اَيُبَارَزُ دا, دا إِنَّظُنُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ تَقَدُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ تَقَدُ إِلَّا ظَنَّا مَنه دا چې زمون اقيده چي دي نو دا زورني اقيده و باغي ته جنت مېلاو نو شو ولټه په عذاب کې گرفتار شلو وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ أَوْ نُومٌ يَقِينٌ كَوْنُهُمْ ان. وَبَدَّلْنَا سَيِّئَاتِهِمْ أَعْمَالَهَا كَانُوا بِمَا يَسْتَزْعُونَ تَخويف دې مغ کې کوم اسباب د عذاب ذکر کوم نوم الله عدالت کې سیئات هغه توېخه کفر دې تکبر دې جرم دې او د غرنګې ما ندري مسا دا ټول سیئات دي وبدالهم او کاربشدوا تا سیئات ما عملو نا کارس داغان دا عملو نو چې دوی په دنیا کې کول وحاقبهم او نازل بشي بدو ما نه اغاظه چې دوه سره ټوکي کولې معلومه دا چې دوه ځان چیندن دا په تور شک نهو بلکې استهزاء وخا زګ الله فرمایلی اون او ها کېږي راګیر او نوت اغاظه بدو راګیر کی هیڅ طرف کې بعد و تور رو ني حاج دوتې اوزی وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاکُمْ كَمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا كُنْتُمْ بِالنَّارِ مُؤْمِنِينَ <وِلِين> دامت تخويف دې او به ولې دوته نن راز ننسا کوم پریخه مونږ تاسو کوم نسيتم لکه څنګه پریخه تاسو لقاء يومكم هذا ملاقات دې ورځې چې دغه ده, ده ما ماند ترک وکړه هم زګا بنېسان مؤاخزنې شته دې بلکه مؤاخذه چیکيږي نو په ترق باندې کیږي نو الله فرمایي دو تبو وی له شي اليوم ان نذنن ساكم پريخ يمون تاسو په جهنم کې کما نسيت تم نه کا يومكم هذا لك سانغا تاسو دارس پريخ وو دنیا کې دیر زی لپاره تاسو تیار نه کوو نا کده درست کولاونه چي د عمل ومواكم النار او زيد په دې کې دوست تاسو چي اغه ورده مالكم من ناصرين کیدیش سوک ناصر پیدا شی امانگ دبور نو والله اللہ ناصرین جموی او پاگی من من داخلی خان استغرات دے اشارہ بچاو د پارے گورے جہنم کی وی سوک نی نہ با داخلی مددگار وی نہ با خارجی مددگار وی ومانکم من ناصرین ہس مددگاران ذالکم انکم تختصمات لای حزوام سبب د عذاب اللہ ذکر او دا حقیقت کی سبب د نن سااکم دی اللی یو م نن سااکم ننرضمونږ تاسو پرې خود په جاهننم کې ی ځالې ک بیا نه کوم دا په سبب ددي چې تاسو وی په دنیا کې چې تاسو نیولی تونونه د الله حزون ټوکې تاسو غې سره مذااد کوو تاسو دله تونو سره د الله کااتو سره ټوکې کولی او ټوکې ولی کولی دنیا نه متاثرهئ الله فرمای وغرت کومل حات دنیا د ککی تاسوژون ما ننمرض لا یو رجونه من والله <سؤال> هم یو ستاون نه دوست کې دی شي د جه ن نه او نه به د دو توبه قبلی دی شي فله الحمد ر سمااتې ورلار زیربلمین د صورتت پی دا لفظ د للف درب مقررلهغلی وخه دلتهې بیا الله لف دررب زیکر کوي. خاص د الله صفتونه دي ې زه کربې سمااتیم. رب داسمانو دا دې او رب الارض او رب داسمانو کې رب العالمین دې نو یاداسوي یا چې مخ کې خلقو زمانه ته نسبت کو چې زمانه دا کې زمانه دا کې زمانه دا کې مونږ له حيات زمانه را کې مونږ له مونږ باندې موت زمانه را ولي او ما يحلکنا الا الدهر آيت کې چويلو الله دلته کې رب ذکر کې بار بار چې رب د اسمانونو دې رب د زمک رب العالمین دې دا زمانه د کنه مدد دی رب مولا دی دا چې د زماني رب مولا دی وله کبریه او فیسماوات وله لار خاص د قلب باندې پاسمانو کې او خاص اغه دی غالب د حکمت بن امتیازات د صورت ترقيبات کثیر الله په صورت کې د قران ذکر کړو او دا څنګه آتا مساوات الله ذکر کو بین الموحد موحد والمشرک چې موحد او مشرک برابر نه دی اور دا غرانګ با پا داسانو باندې چې اهوه چ اهل شریعت او اهل هوا برابر دي نه اهل شریعت شته نو هغه د جنت طلبگار دي او اهل هوا چې دی نو هغه خپل په ګومان کې د جنت طلبگار دي او نور حقیقت کې جهنم طرف روان دي واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الله دې هم توفیق وکړي اخلاص سره دعا وګورئ یا الله دې په حال باندې رحم وکړي دا کومو لګرو چې دعا درخواست را لګول دي هغه اخلاص سره دعا وګورئ یا الله داو چې کوم شریحه جهتونه دی الله تعالی معلوم دی یا الله غ شریحه جهتونه داو پوره ک یا الله مشکلات یاغه مشکلات ختم ک یا چې کوم زموږ شریحه جهتونه دی یا الله ته پوره کونکې یا الله دا قران په وسیله هغه حاجتونه ته زموږ پوره ک یا الله دا قران بیانول مونږ ته آسان ک په جواب باندې قران آسان ک یا الله په جواب باندې قران الفاظ آسان کړي دی یا الله دا قران مانا مونږ ته آسان د خدمت زموږ قبول ک یا الله دا زموږ مور د پاره زموږ اهلو عيال د پاره زموږ سازمان د پاره منګرو د پاره دا, دا سده کوي جاری و ګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد والدی و سلم